Nördliv Nördliv Hej och välkomna till Nördliv. I kväll har vi en fullspäckad show för alla lyssnare där ute. Dagens datum. Fjortonde i Detta är Nördliv avsnitt nummer två. Det är ett nummer som inte finns. Detta är avsnitt nummer 19. Jag hade det på vägen hit i bilen. <här> <här> <här> Told you. Jag heter Max. Vi har med oss Fredrik, Rob, Danny och vår special guest Carl. Välkomna. Da -da -da. Very ja. special guest. Ja, yeah. mm. och för att uh, få reda lite mer på om våra gäst och så, som är här, dragit in från en mörk gränd, tittar ut på gatan, <laughs> du, podcast, in! Okej! Okay. Så vi börjar med Karl vi får höra av dig, vår första sektion, vad vi har spelat under veckan. Vad, vad har du haft för Karl vad har du spelat för spel oh, under herregud. veckan? Jag har inte spelat en veckan, jag drar upp Steam på museet. Uh, <laughs> börja med så spelat uh, gamla heliga CS. Gamla Hedliga CS, är det Gamla Hedliga nah, CS okay, 1.6 tänkte jag nej, säga? Nej, okej okay, då. Nej, eh, det är CSGO då. Men, eh, spelade faktiskt en match precis innan vi började försnacket. Eh, vi, vi har lyckats lura in lite kompisar som jag eh, har fått för vi har börjat spela kompetitivt till det länge sedan. Nu, speciellt med CSGO då, så hade ingen att spela med så det var ganska tråkigt. Så du är en nu? sån där som lurar in folk ja. i spel? att Jajaja. de är de värsta typerna av personer här. Jag står stå inte Max, ut med Max, Max du ska bara vara tyst. <laughs> <laughs> <laughs> så det är väldigt intressanta grejer har jag spelat eh, Arma 3, just då är specifikt en mod som heter Overpack. Och Hur, eh, urskiljer dens Liksom. ja, alltså Arma 3 för de som inte vet är ju lite mer, det ska vara lite mer realistiskt det ska vara en krigssimulator så att det, du har lite större arméer och allting så du, du kan kontrollera din karaktär. Ja, helt enkelt det ska vara lite mer realistiskt och just den här modden då, just den här banan som vi spelar på det är modellet efter Bornholm i Danmark. Bara sådär, varför inte liksom. Men... Det funkar så att du bara har en massa spelare springer runt på kartan och det ligger vapen lite här och var Så ska du helt enkelt ta det till toppen så att säga, du, ska, du kan ja, gå runt och skjuta folk Det är lite roligt för att det, det som är så speciellt om med det här är att du, det är inte så mycket action Så att det, kan, det, går liksom väldigt, det är väldigt lugnt på mm. långa perioder och sen så helt plötsligt så blir du beskjuten och så här så blir det typ kaos och så liksom du, du får en adrenalinkick som ut och, utom denna värld. Liksom. Ja, men det, är väl lite, det ligger lite i förväntan då att man vet ja. att nu kan det vara man måste hålla, sitta nervös hela tiden och ja. hålla koll på horisonten för man vet att det ja. kan komma någon. Så, ja, speciellt då om man har sprungit runt och letat efter vapen och man har hittat och man nu, nu, nu har jag, liksom, nu är jag redo. Nu kan jag faktiskt se ut och slåss då vet man att uh, om jag dör nu så går allting till spillådet. Och, mm. uh, och sen uh, så har jag spelat Company of Heroes 2. Jag har lite, mina, jag har lite olika kompisar som tycker om lite olika saker så vi spelar Company of Heroes 2. Jag vet inte hur mycket djupt vi måste gå in i det men det är ju ett uh, andra världskriget uh, uh, strategispel RTS. Mm. Och sen igen RTS, Planetary Annihilation. Det var, de var på rea här för ett tag sedan så då tog jag till och köpte det. Också att fast på lite på en annan skala som inte riktigt jag är van vid. Ja, vad, vad tycker du om det? Äh, ja, alltså jag har bara spelat vi Spelat tre timmar här, enligt stream. Aha, okay. så, så jag kan inte ge någon slutgiltig... Till mm -hmm. sl slutgiltigt betyg, det va, men äh, jag tycker ändå att... Äh, det är riktigt bra, speciellt när äh, jag kollar upp på Youtube. Om ni söker på Annihilation, det är liksom man kan bygga en... Som en egen äh, Death Star, mer eller mindre. Skjuter man sönder en hel planet. Det är fantastiskt. Alltså det är, det är, man, man måste vänja sig vid lite mer saker. Det är helt annan typ. Jag som är van vid då, typ Company of Heroes. Mm. Det är en helt annan typ av RTS. Sci-fi ja, är roligt i alla fall. Det måste jag mm. säga. Det men jag kan inte ge något slutgiltigt betyg på det. Och sen Hotline med M2. Alltså, ja, jag har spelat alla Du kör på verkligen? här. Ja, men jag har ett, två påspel till. Hotline med M2. Det pratade vi om när vi pratades vid uh, veckan här. Mm. Skulle köpa och det har jag gjort. Uh, väldigt, väldigt roligt och väldigt våldsamt. <laughs> alltså, uh, många, frågan som många har ställt till mig just är att hur har de, hur har de utvecklat konceptet? Liksom? För att det, det är ett ganska enkelt spel. Du har ju den här top-down view där du liksom tittar ner på din karaktär och, och helt ovan, totalt ovanifrån dem. Mm. Skjut. Fast de har introducerat mer olika varianter, så att du har fiender som till exempel kan inte kan slå ihjäl dem du måste skjuta ihjäl dem. Eller, och som, de kan, ja, mer olika vapen och, och olika banor har lite mer olika koncept. Så här. Ibland kan du, kan du inte använda skjutvapen för din karaktär vill inte ha någon aning i historien. Då, så det mm. det, det liksom fungerar i historien så att säga, varför de inte vapen. Och sådär. Och tyvärr så har jag inte kommit så långt, så jag har haft saker att göra. Mm. Och sen Sist men inte minst så har jag hoppat in och spelat Portal 2 igen. Det är så fruktansvärt bra. Så spelade igenom den när den släpptes för, lite, för några år sedan, men jag hoppa in igen och det igen. Är... Och sen, slutligen har jag spelat spel som mig till Tentaplugg också, men det är... Grafiken <laughs> är, är bra, men det är så jävla mycket grind. Alltså. Men om man har hört att ingame ska vara bra i alla fall. Ja, det var det jag spelat den här ja, det är en Aha. ordentlig lista. Ja, jag ser. Men ja, det är kul det, för Hotline Miami 2 nu. Jag, jag satt faktiskt och tryckte mig förbi den här ja, chapter 15. Men någon var, till synus var slutboss, men det var ju ju uppenbarligen inte. Mm. Um, och kom till slut förbi den då förut. Men jag tänker, där du hittills märkte av av story, är det, märker du där några skillnader redan, eller är det svårt att eh, tyda? Ja, skillnaden där är att du följer många olika karaktärer i ettan, så hade du ju mer eller mindre... Ja, nu ska jag inte... I och för sig med men spoiler om nån du känner I ettan så följde du ju bara en karaktär fram till en viss punkt, och sen så hoppar du in till en, en annan karaktär då. Medan så hoppar du med, med två och studsar ganska mycket mellan olika karaktärer. Karaktär. Okay. Mm. Min, min bror hade fått det spelet i, i sen tydligen Och jag frågade honom, för jag har aldrig spelat något av ho hotline med det men Jag har inte kollat på det för jag frågade honom Ja men vad, vad gör man i spelet då? Springer du inte och skjuter ryssar, säger han Ja det är ja. det var allt han kunde säga om spelet i stort sett Ja det yeah, um... till. Värdigt. Fast, ni måste poängtera med med att musiken är fantastisk, herregud vad bra Ja, det är. är riktigt bra musik faktiskt. Ja, det, jag säger bara det om du har, som jag har ett ja, ordentligt ljudsystem, men jag vägrar spela med i för att musiken, den, den måste spelas liksom med ordentligt Andra måste ljud. kunna avnjuta den Ja ja precis alltså, mina grannar ska ju höra vad skakar i. <här> <här> Även om plågan ja. är till på natten. De vaknar upp och säger: Åh, vilken bra musik! Det här ska vi nog ja. sitta och lyssna på det ta. Mm. Låter de verkligen så där? Åh, vilken bra musik! Ja, men de ja. sätter sig upp ur förstås och säger, Åh, vilken bra musik jag hör i väggen då! Ja, Låt mig ta ett glas vin så här och så sitter vi och lyssnar. <laughs> ja, nej. Nice. Wow. Uh, dock så måste jag väl säga att det är väldigt brutalt. Är inte det ens koptiskt ska man nog hålla sig borta men alltså, det är liksom kort det är väldigt eh, ja pulse pounding skulle väl vara rätta ordet det är liksom det är vad heter det? high risk high reward liksom du mm. man måste du kommer det mycket det är lite som Dark Souls liksom. det är bara det är bara vända sig du kommer dö flera gånger men varje gång du dör så kanske du hittar liksom en, en, en del precis på vägen ja. jag var såld på skjutaryssar så ja Skjuter i gör man definitivt. Men Hotline med två har lite mer variation. Helt enkelt. olika olika filmtyper. Det tyskar, danskar... Ah, ja, Jag tänkte precis säga det. <laughs> ja, nej men... Cool. Okay. Ingen norskar bara, så det okej. Okay. Ja, de är ju då... med i ettan. Det är de man mm. först bara slår ihjäl. Och står inne fortfarande lika konstig och, och upp och ner som i mm. ettan. Jag vet inte riktigt vad som är riktigt. Verklighet och inte. Det är ju där som det hänger mycket på just i första Hotline Miami det mm. här med det suggestiva intryck från de här alla masker som man har på sig och mm. allt det här liksom och så. Det bygger upp en väldigt speciell stämning. Och står in i säga, är ju faktiskt tycker jag väldigt intressant. Ja, tycker jag absolut. Ja. Ja. Mer, mycket mer än nämna PC Gamer tyckte inte om att det fanns uh, en våldtäktsgen i spelet. Mm. Mm. Det finns alternativ att skippa dem. Ja. Oh. Femst. Det är ju inte för inte som det var kontroversiellt ändå Nej typ, så. Men jag tror ändå att hotlar med mig De, de hamnar på en lagom kontroversiell nivå det är, det är inte tillräckligt mycket för att det ska bli Bannat mm, i men, men det är ändå tillräckligt mycket för att det ska bli lite snabbt. Liksom. Men Australien bannar ju Ja de, de bannar ju South Park också Leflare 2 ja. Leflare 2, ja just det, gud. Ah, ja. ja de bannar vad de får tag på lite bara. Mm. Ja men de har lite konstiga, konstiga idéer för sig de, de flesta andra länder, de så här, där, där smugglar folk eh, droger och, och vapen och ingår i Australien, där, där smugglar de tv-spel Ja, så här, han kommer ut i mörkret och så har en han, han kopia-hotlan med, med två. Vill vi du vi kämpa? Ja. <laughs> ja... nästa man till akning Ja, med, med den raska takten så då övergår vi till vår uh, lista i TeamSpeak. Det betyder att det blir Fredrik, du nästa man på tur. Blir Berätta. Du det var det värsta. Då blir vi göteborgare. Uh, <skratt> Spara det till slut i så fall så jag kan ja, uh, hugga av det. Ja, vad har jag spelat utöver veckans spel? Det är uh, dels har jag gett mig på Geometry Wars 3. Dimensions. Jo, för att jag satt med Resogun på PS4 och det var ju jäkligt kul. Och jag har länge velat ha haft ett Geometry så sen råkar det ju varit rea på det. Så tänkte jag, då måste vi köpa det. Var på jag gjorde det och sen har jag suttit med det. Och jag vad ska man säga? Det ligger ut en video redan nu på vår YouTube. Så ni kan ju titta lite gameplay där också om ni så önskar. Men i grundbotten så är det ju en shootemap så att säga. Du har Limiterad tid Typ två minuter Där du ska nå en viss poäng För att kunna ta vidare till nästa bana Och det är inte svårare än så liksom, Kan man tycka Men det är svårt att nå de där poängen och Det är twin stick shooter Det vill säga att du Styr med ena sticken och du skjuter med andra så, men ä, grafiken är väl ganska så speciell. Det är ju allting i geometriska figurer. Och det är väldigt space-atron-liknande nästan. Och, ä, ändå ganska snyggt tycker jag faktiskt. För att vara ett så pass till synes litet spel. Men det, det är faktiskt en, en ganska stor rekommendation om man gillar den typen av spel. då ä, Utöver det här. Jag, jag var ju tillsammans med alla andra 40. 250 000 uh, människor som köpte City Skyline. Mm. Ja, till och, och med jag har börjat tänka på det nu när jag ser det dyka upp överallt. Ja, och jag har lagt ner ett par timmar redan på det och det är inte, det är inte svårt att lägga ner ett par timmar på det. <går> nope. Är det så att det är det som SimCity borde vara? Eller? Ja. Det Jag tror det var exakt den uh, headline jag såg i min mail från typ FZ eller något. Där... Uh, Skyline, där SimCity borde varit. Ja, precis. Ja, nej, det är Först och främst är det bara roligt. Det, det, dock, i början så kräver det att du hittar rätt sätt att påbörja din stad. Men när du väl har kommit igång så flyter du på ganska bra. Och du har inte allting från start utan det, det är baserat mer på antal invånare. Så... Se till att du inte fuckar upp då, utan låt staden växa i sin takt och eftersom så kommer du låsa upp nya former av byggnader och policies. Man kan lägga policies på olika distrikt. Du kan göra egna distrikt ungefär som du gjorde förvisso i SimCity. Men här är det väldigt smidigt överlag. De har fått ett väldigt bra användargränssnitt. Det är väldigt... Fint i sig tycker jag spelet. Gjort i Unity, vad jag har hört. Um, och uh, är sådär gött som så man bara sätter sig och tänker så här: ja, men jag, jag bygger lite här. Och sen har det gått fyra timmar. Alltså livsfarligt. <laughs> ja. det, det är rätt skönt att, att, att allting inte finns från början. För jag känner här. Ja. Jag kände att ah, ja men okej, okay, jag har en typ av väg som jag kan köra, okej, okay, ja ah, men mm. då kör jag den till att börja med Och så lägger jag ut alla mina grejer, okay, så Sen helt plötsligt, ja oh, men nu har jag fått en polisstation också, var ska jag mm. sätta den någonstans? Mm. Men det var men det varit liksom gradvis att man kommer in i spelet, även om man har spelat tidigare mm. så, så är det skönt att man, att man, börjar, att man får börja med, med väldigt lite Ja, så att, man, så att, så att man inte, det inte blir för mycket på en gång Så man, ja oh, men nu måste jag sätta Jag, jag börjar den här stadien Jag har inte ens hundra invånare Men jag ska ha en tunnelbana mm. Mm. Är... exakt nej det, det, De har tänkt på det Jag tycker det, det visar bara att de gör rätt på rätt Och framförallt Du kan låsa upp och få en väldigt stor karta Och det följer med från start editor Och liknande så du kan väl göra din egna kart sen Och vi får se om det kommer upp en liten Örebro Vad vet jag Örebro uh, Så men jag tycker det är ett jättekul spel faktiskt Och uh, Jag, jag trodde först att Ja men jag kommer ju knappt hinna säga något om City Skyline. Jag har ju bara lagt ner x antal timmar, timmar. Den, ja. uh, Och det var bara idag liksom. Så för mig är det liksom Det gick nyss ganska... upp eller? Oha, jag ska inte säga när jag gick upp men äh, <laughs> ja det, Jag trodde inte jag skulle sitta så länge med Och då blev det fem timmar där då. Eh, Bra spel eh, Slutligen då Så har jag suttit med The Last of Us På PS4 Remaster det där Ja, mm. det var re, eller veckans eh, Spel eller vad de kallas jag vet inte Det här var allt skäligt från någonstans Vilken oh, äh. kiva, ja, alltså. kiva Det var veckans någonting Rabatt eller något för hundra spänn någonting fick jag för 120. Ja, men det är ju svårt att motstå. Och då tänkte jag, för det hade jag ändå tänkt köpa. Och eh, det kan man väl säga, det har ju en story som... Det är få spel som jag kan säga att från start, när den visar upp... Eh, jag skulle inte säga filmklipp eller så, katsinens Utan en integrerad del i, i, i ditt spelande som får dig så rörd som inledningen gjorde det var det sparkar med nästan i ansiktet faktiskt eh, kändes det som. Det var, ja, bara där utifrån där så bara där har vi en rekommendation att du ska spela. Men det här är ju inga nyheter direkt för de som har spelat. Det har ju funnits ute länge nu. Men eh, det är ju då en en tredjepersons action något åt skräckhållet. Eller lite survival först. horror tänkte jag säga nästan. Ja. Det är lite det påminner lite Resident Evil men är zombies är växter är istället. Precis, fast bra. Ja. Så, den... <laughs> Så mm, alla okay. som Fine. tycker att jag är idiot för att jag dissar på Resident Evil maila in på info.nordlivpodcast.se Men som sagt, det är Då ju bättre det än Det personlig än Nordlivpodcast-mail också. Men det är roligt om alla får läsa, eller hur? Ehm... <laughs> um, <laughs> Det är ju som många det är väldigt fint tycker jag. För vissa så är det ju den här HDR master. Jag vet inte skillnaden riktigt utöver att de har piffat upp på antagligen och så men om det är någonting utöver det vet jag inte. Jag tror, jag tror det bara är det för att de skulle kunna sälja det till mm. TPS 4 också. Ja. Och det, det, det, också. det gör inte så mycket. Det, den har ju som sagt en väldigt bra story och det, gameplayet det är ju faktiskt så här, du kan crafta ihop lite grejer och så och sen skulle du smyga och sen skulle du skjuta och sen skulle du prata och sen... Och det flyter ihop ungefär som Order 88, 86 gjorde det på det sättet att det kändes flytande i, i, i uh, sekvenserna mellan uh, själva gameplay mot uh, de här då. Men ibland, ibland kan det vara lite svårt att veta vad man ska göra för någonting. Alltså när det kommer till, ska jag smyga eller ska jag bara skjuta dem eller vad ska jag mm. göra för någonting? Det, det kan vara lite svårt ibland att veta exakt vad man ska göra... Det blir ju lite trial and error ofta. Ja, det, det, det... det är mest lite senare i spelet som det, som mm. det blir lite mer just när det kommer till det. I, I början så är det ganska cut and dry uh, vad du ska göra för någonting, men det är för att man ska lära sig. Ja, men, men uh... ja, det, alltså, jag kan inte säga annat än att jag tycker om det och det bör man spela om man sitter på en PS4 mm. eller en Playstation 3 för den delen också. Uh, och särskilt när man kommer över en billigt så är det absolut något man bör köpa nästan, kan jag säga. Det är... Väl värt det. Uh, ja, faktiskt. Men uh, där har vi i alla fall de uh, som jag har kört uh, utöver veckans spel då. då. där, ser. Se det där, se där. Bra samaravfattning och kort liten gott liten lista av herr Olsson. <håll> då ska vi alltså <håll> höra med en av våra Larsons Rob. Vad, vad har du pekat och klickat på i veckan? <skratt> <skratt> Bara för att du säger det så ska jag börja med Broken Sword 5. Oh, ja, man, Vilket faktiskt är ett betligare spel. Ja, det förväntar mig något annat. Du hade inte där, nej. Ja, det drömmer man. Nej, jag, jag har suttit ju och knåpat lite på Broken Sword 5. Jag gjorde en livestream på den också i veckan. Men jag tror jag glömde att fixa så att den laddas upp på YouTube så det får vi får vi fixa. Så ja, perfekt får du göra, det. får jag göra färdig. För jag tror min förra spelsession är för den innan det också inte heller på Jurtfägd undan fixar det. För dåligt på. Det. Men äh, men den spelar jag, det är så här det är det är så här noir spel är det äh, Broken Sword. jag har pratat om de andra Broken Sword innan har jag gjort. Äh, och femman kommer ju här, jag tror det var Förra, eller förra, förra året tror jag Slutet på 2013 kanske var, Eller början på 2014 Som det kom Och det var ju en sån här kickstarter grej. Som de gjorde För att få för att göra det spelet Och sen så släppte de det i två Episoder Och jag vet inte Jag tror inte det är så jättedyrt på Steam just nu Men det är, det är jättebra Det är, Snubben som gör rösten för uh, George Stowart är tillbaka från de andra Spelen, de har bytt ut uh, Nico för typ femte gången uh, Det har inte Jag kollade ju, jag kollade upp det Under uh, jag kollade upp det Och det Hon har inte haft samma spelare I något av spelen, vilket är lite Roligt, Eftersom, med tanke på att Hon är en av huvudkaraktärerna Men uh, det, är så, uh, det är Klassisk Peka klicka Uh, är det. Men bra story hittills i alla fall. Uh, pusseln är lagom svårare. Är det så att man sitter och fastnar, till exempel, som jag gjorde, så finns det ett hintsystem uh, som man kan kolla i så att, så att man inte sitter fast allt för länge. Mm, och uh, uh, Det är, är bra. Uh, det visuella är väldigt snyggt, det är i bakgrunder med, eh, jag tror det är cell 3 eh, 3D-karaktärer. Så att det är väldigt, väldigt snyggt. Eh, så att det kommer jag starkt. Mm. Och eh, sen har jag kört, vad, vad är mer spel? Jag tänkte bara, för, förlåt, jag tänkte bara flika in där med att det, för alla som faktiskt tycker väldigt mycket om eh, pk klicka och särskilt den här, eh, den här spelserien så har de ju just nu en jäkla bra kost på Om du vill köpa den på Steam uh, 1,99 för respektive del Där uh, på de tidigare tre Du kan köpa som en uh, trilogipack För typ 3,99 Och sen har du även uh, fyran och femman då För väldigt nedsatt pris Bara tips Go, buy nu det är, det är ett kommando Från här. Från Aldrig Ehm uh. <laughs> um. Jag har även kört eh, City Skylines då, jag också. Så jag satt och... En av de få utvalda. Ja, jag, jag satt och tittade på, jag har följt den eh, på Youtube, en sån här Let's Play, en sån spelat det redan innan det kom ut som hade en så här eh, Early Access. Så det var väldigt hajpad över att spela det spelet, så nu, jag tog och procurade det där då, i, i tidigare idag. Så att jag sätter knåpåt i det. Jag lyckas komma så att jag börjar by, börja planera ut min stora stad nu. Uh, istället för en suburb som man har innan. Så det, det är väldigt... Det, jag tror Fredrik har sagt det mesta om, om det. Jag gillar det skarpt i alla fall. Det är väldigt nice. Mm, ja, jag är såld. Jag är upptagen <laughs> imorgon. Ja, gå och köp nu. Det är ju inte så fasligt dyrt heller tycker jag. jag Nej, menar, om Rob kan... har råd med det, som inte har råd med så 5 kronors spel, då börjar jag ha råd med det. Mm -hmm. Ja, vad kostar den? 27,99 någonting? Ja. Euron. Jag menar, de kunde ju tagit ett högre pris egentligen tycker jag. Ja, ja. L lå låt dem hållas ja, ja för, för all del inte nämna Jag är glad att de ändå Har en sån eh, Nivå på priset, ändå för ett, ett nytt spel så. Mm. Mm. Ja, Förutom det så har vi Spelat veckans spel bara Det har inte blivit så mycket spelande Spelande den här veckan inte. Du är så upptagen person Vi vet, vi vet Jag ligger och sover till massor. Precis, du, vi vet Åh <laughs> oh, gud <laughs> Ja, nej men det, det var jag spelat i mm. Titta, han vet redan ordningen. Danny! Tala! Spel, vecka! spelvecka. Ah, spel, vecka, jag... Berätta. Du... mm... Du. Gröt. Uh. Gröt? <laughs> What? <laughs> uh. <laughs> uh, ja, uh, ja, för min del har det inte blivit så mycket variation på spelen den här veckan. Utan det har varit såna här spel som jag har spelat tidigare. Okej, okay, mm. det är inte så mycket nytt egentligen. Det är ju som vanligt veckans spel sen har var South Park, lite full med äh, PlayStation 2 då, full Metal och full med The Elder Scrolls Rogue Galaxy som jag har pratat om föregående gånger också. Uh, har ju spelat sen hoppar jag in lite sväng på Lego Lord of the Ring. Plocka några achievement, jag försöker 100% av de spelen i alla fall. Så jag på någonting där och liksom tänkte att damn, du börjar inte spela mer. Uh, sen i gå så hoppade jag in en liten säng på Splinter Cell, Blacklist och sprang kring och sköt lite terrorister. Medan två andra personer satt och sjöng America Fuck Yeah i bakgrunden. Ja. Nämning, vi nämnde namn, Fredrik. och ja, Satt det liksom och, la, la, la, la, America Fuck Yeah tills man blev tokig. Tills man blev amerikan. Ja, jo, precis. Så, men det är ju det de spelningar jag spelar. Så det, det har inte varit så mycket nytt spelande för min del utan det var varit mer Gå tillbaka till spel spelsträmmen igen, håller på med att beta av sakta men säkert uh, Spelen mm. Ja men då är det så Så lite kort, kort. men alltså det blir mycket speltid men att uh, Det är på spel som jag redan har pratat om så det är, det är ingen nyhet direkt Och jag tror att de flesta, jag vet vad De flesta spel kanske inte så mycket ett Alchemist eller Rogue Galaxy uh, Är för någonting Men det är två stycken Playstation 2-spel det är med liksom action-RPG Så Med, med typisk eh, RPG-upplägg, rädda världen Så mm. Men de är kul och det, det är lite nostalgi För en annan sätt så att spela till dem Som jag sa Här sist att Du köpte en spridlans ny PS4 och jag känner mig Inspirerad och spela PS2 istället mm. Mm. Känner du dig gammal, Danny? Mm. Nej, jag känner mig inte du gammal då så mm. Men eh, Max Ja då är, vi, då är vi tillbaka till lilla mig Vad har Max inte spelat den här veckan? Ja det vore en väldigt lång lista Vill du att jag ska dra den? Nej, nej nej vi kan gärna ta vad du har spelat den här veckan Ja vad jag har spelat den här veckan är primärt Heroes of the storm Oh där, där har vi ett, ett spel Som långsamt men säkert Drar mig ner till The Abyss så att säga För att använda utrikiska termer Okej okay. Fick du betala ja. för att komma in eller? ja du, jo, jo men Jag slänger pengar på alla spel höger och vänster okay. så, att, det, så, så blir det bara Jag köper ju spel som inte spelar ens Ja, jo, det... det gör jag i sig också Men vissa tycker mer om mig då Som fick en bjudand Ja spelar. jo det, det kan jag tänka mig Men det blir så när man är girig och det är. Jag vill spela nu Och säger dem, ja, Du du kan ju få invite Om du har någon annan som spelar spelet Eller så kan du använda det för beta Jag vill spela nu säger jag, 35 dollar så kan du få Jag vill spela nu, klick, tack <laughs> Det okay. så det funkar, jag menar man, man har ju lust att spela saker, Det vill man ju spela, man kan inte sitta och vänta på grejer, vi lever nej, i en nej, digital nej. ålder. Det är jag gillar din jag... approach, Max, hade jag pengar så skulle jag göra så i många, med många spel faktiskt. Jag har ju smålänning så jag kan, inte, jag kan inte tänka mig, det går inte. <laughs> ja, nej, smålänningar, ni, ni kan inte, det går inte. Nej. Men hur tänker du reor år, då? Steam-reor? Ja, så, det... ja, då måste man köpa för det är så billigt för att man då kanske inte är billigt någon annan gång när man vill ställa mm. Så har man ju det där. Mm. Precis. Nej, men här så det står i alla fall. Jag fick ju veta en bjudan där, så det tycker jag är väldigt roligt. Uh, jag vet inte vad du tycker. Uh, ja, jag tycker då. spelet är väldigt bra. Jag, jag tyckte om folket i början när man inte kunde någonting om spelet. Mm. Men jag. Jag tror inte jag har vunnit mycket matcher idag- där jag suttit och spelat. Jag har spelat en del- och man, man ska spela med kompisar- desto mer och mer man spelar det spelet- för att du... Mm, communities mm, alltså det, kommer... Du har, du har ju inte, du har inte fel att säga- men det är mycket mer förlåtande- än andra MOBA-spelet. Ja. Man, man kan klara sig bättre själv i det spelet. Det var roligt, man att kunde man bara man... gå in- och spela lite vad man ville. Man behöver inte ja. tänka på laguppsättning eller någonting. Men nu när man börjar bli bättre på det- så det finns ju någon form av matchmaking i bakgrunden. Att man börjar komma upp till den nivån nu där folk börjar bli lite duktiga. Så att har du en sämre laguppsättning så kan du förlora även om du är lite bättre på spelet. Då börjar det göra skillnad. Och då, då, då får man alltid så fort någon gör ett misstag springer till ett annat ställe. Eller inte tänker på samma grej eller bara inte... Uh, uppmärksam i en, en minut så kommer kommentarerna flövnandes att, ja oh, du är din idiot, vad gör du? Du skulle ju gott gått och tagit den här. Nu har vi förlorat. Ja, AFK i basen, hejdå. Mm. Och um, ja. Det... Det, är dock, det står roligare när man gör det till andra laget. <laughs> ja, då man anser, Åh, det var någon som lämnade. Ja, men, snabb in. tack ja, för det. det Det har hänt några gånger nu. Lite tangent med min IC så jag har lyckats flera gånger få dem och andra laget att och, och, och kicka sina medlemmar. Mm, men ja, det, det, det, det, det är ju den största mysigt. komplimangen nästan. Ja, ja det precis. Speciellt om man klagar att man har vår och där. Ja, men det är ju den största komplimangen man ja. kan få i Competitive. Att du, måste, du är så duktig att jag tror inte att någon kan vara så här duktig. Du måste ja. fuska. Ja. Men Max, ja. känner ja. du nu att nu när du börjar bli bättre i det här spelet känner du att du börjar nå den där lite elitist nivån då? så, här? Du börjar bli lite... så att jag står ju över dem att jag ger ju aldrig de kommentarerna jag tycker det är lite tråkigt när när, när, när sånt händer För jag, jag såg att det var någon som spelade en viss karaktär, och spelade Nova från Starcraft och sa att, mm. undrade liksom varför alla mina talents borta? Och så Ja, ah, det var ju jätteskumt och sen i ett senare game så skrev jag också det där att det var någon annan Nova som spelade som sa uh, har ni alla era talents? Mina verkar ha försvunnit ungefär. Och jag sa oh, jag, jag, har här talent försvunnit? Jag har spelat med en Nova tidigare som hade samma problem. Under tiden då så stod man liksom stilla och chattade lite. Och då är det självklart någon som blev helt... Uh, han spelade säkert tauren och tänkte så att han blev oxtokig, men uh, ja. nära nog. Precis. Att det var, men det... Ja, då, de verkligen börjar skriva, det är eh, tragiskt att se att det är bara mutar chatten så att säga, ignorera alltihopa och spela sitt eget lilla race, det, det är nästan synd så att man inte kan ta strategi så att jag helst vill jag spela med en lagkamrat som man känner så att det, det, det ska bli mitt nästa minimum men det var som sagt, jag ville köra en viss hjälte lite idag så att jag tog och körde ett par games med den och hade lite otur med matchmakingen helt enkelt bara. Och det är lite synd att man måste tänka på sånt, att man verkligen man, man, man vill spela spelet, spelet har bra design och det är roligt att spela men det är inte alltid roligt att spela med folk i det, och man måste spela med folk i det för att det är, spela mot bottar det är för lätt Oj. Oh ja. jag, jag håller mig på alla punkter, alltså spel mm. blir ju så mycket problem när man har kompisar med SSI. Ja, och det är, det är fortfarande vi väntar efter att vi någon gång ska kunna lyckas sitta fyra stycken online så vi äntligen kan börja spela Evolve som vi köpte för ja, det... väldigt länge sedan som vi fortfarande inte har kört en enda match på. Vänner, vänner i överskanten. <laughs> Okej. Okay. Och okay, det känns lite tragiskt nu. Så jag ja. tycker att säga det också. Men, men, Heroes of the Storm är fortfarande mm. väldigt roligt och, och ja. så. Så jag börjar försöka levla upp och man säger, ja, nu ska jag få mitt master-skin. Och det tar riktigt tid att spela sig dit. Och så kostar det en massa guld. Du kan inte köpa det för riktiga pengar, så då måste jag ju spela spelet en massa. Herregud. Kan man bara köra skiff skip. Ja, men... Jo... Ja. deprimerande <laughs> vänneröverskattat. Ja. <laughs> ja, men det var det. Jag har spelat lite på Rocksmith också. Det är lite småskojigt. Så jag känt och körde en liten, nästan en timme innan här vi satt upp denna podcast. Och basade runt lite. Det var lite småskojigt. Det är alltid roligt. Så blir man sur när man inte klarar låta på första försöket tänker man kanske inte ska klara av att spela en låt som man aldrig har hört förut på första försöket och man lär sig den samtidigt som man lyssnar på den. Så att det, man är lite... Ja, spelar man eh, spel för mycket så jag, ja men jag börjar ju klara mig igenom det här på första försöket och sen kanske inte tar den perfekt, men det börjar man också bli att jag ska ju ha alla optional goals med tanke på veckans spel också där, men eh, man liksom, annars så bara börja om, men ja, det, det är skumt att... Ja, det, det är lite roligt ändå när man kommer tillbaka, fan det är rätt svårt ändå att klara och spela igenom en musiklåt på riktigt instrument på första försöket. Så att den... Eh, Ja, då blir man motiverad att spela igen. Uh, utöver det, vad har jag att spela mer? Jag fortsätter lite på eftersom vi spelade Melodies Escape förra veckan. Så uh, sparkade jag igång Audio Surf 2. Ja, just det. ja, ja Det spelet är faktiskt väldigt snyggt. Det är lite, lite smårott. Det är helt det har gått verkligen det har gått på stil. Den kör på volym och beats bara. Den har verkligen ingenting. Den försöker få känslan i låten mer än att noter i låten. är verkligen precis på... Utan den är... Liksom, den kör lugnt och visar väldigt mycket mer styleändring på lugnt och aggressivt i låt. Mm. Mm -hmm. Så att den... Ja, jag tror den är bättre för lite... General populus tänkte jag säga. Hej alla Nullliv-lyssnare. Det råkar vara så att det har varit lite problem i våran inspelning och det är ett litet hack här i podcasten. Jag hoppas att detta inte orsakar er för mycket problem. Så, med de små roliga orden om AudioSurf och mitt spelande, som om ingenting hade hänt, fortsätter vi till vår nästa sektion. Och då, har det hänt någonting? Nej, det är ju ingenting som har hänt, det var därför jag sa det. Ah, okej. Ja, det blir spelnyheter nu. Mm. Spelnyheter med Nördliv. Nördliv är ett spelnyheter, hehehehe. Då sitter någon där och lyssnar. Uh, hur som har vi, vi kan väl börja där rakt av bara med att säga en nyhet som förvisso kom ut uh, redan uh, förra veckan. Uh, Wolfenstein The Old Blood kommer nu här i maj och uh, varför det, det är kanske ingen supernyhet. Men för de som har kört den New Order kan vara kul att veta att den blir av. Och det är en standalone, framförallt, som tar vid i uh, slutskedet på andra världskriget. Och du springer runt och får uh, fortsätta slakta. Uh, där är ju egentligen den, den är uppdelad i två kapitel så som verkar ju vara ganska så stor ändå. Uh, och uh, kommer då till både PC och Xbox One och PS4. Så det, det är bara tips där att se. se upp på lilla radan där framöver i ja. maj och är det som jag har kört den New Order så kan det vara... Femte mycket maj bättre. i alla fall i USA och det kan vara i Europa, det är så Men 20 dollar också, vilket mm. är viktigt, så många lär ser det för 20 euro på Steam. Precis. Det är inte fel. Ja. Jag Men äh, det där var egentligen bara notis där. Ja. Uh, ja. Och annars så, så har vi då en lite större nyhet och det vill ju angående just det här med snacket som kom fram då angående Windows 10 och Xbox Live som då skulle implementeras fullt ut i nästa operativsystem. Och då vart ju frågan såklart, skulle det vara så att Xbox Live Gold kravet med att betala fortfarande skulle vara aktuellt och det är inte för Windows enheter. Och det bäddar ju lite för, nästan lite motsättningar mellan mm. uh, Xbox uh, One-användare uh, mot uh, PC-gamers på något sätt. Men uh, mm. för uh, PC-spelare så känns det ju inte som någon direkt... Uh, att man blir inte förvånad direkt att, ja men det är klart att de inte tar... Varför ska de ta betalt i månaden för att spela online? ja. Um, ja. Nämnde det innan i försnacket, att mm. för att de ska vinna över någon publik i taget, kan de inte ta något betalt för det. Nej. Ingen skulle gå Nej. med på det helt enkelt. Men äh, det, är, det är nu som, som konsolspelare som jag ska vara jätte outraged och, och så. Ja, det, jo, det är precis. Det. Ja, jag var ju också konsolspelare länge och betalade för guld i många år. Men, men det här alltså, folk har ju liksom accepterat det och ändå har ju sett att man betalar. Liksom, Får ändå lite tjänster, du får Voice over IP, du får alla de här grejerna och nu då får du Games for Gold också. Så frågan är väl vad, vad Windows användarna får för, för funktioner som inte som, ja, som man de inte får till som man får på, mm. på Xbox då. Om det är någon skillnad om man betalar för några extra eller. Ja, kan det vara så att de kanske limiterar vad man har, att de, att de tillåter eh, VoIP liksom, och, eh, och så men att de kanske inte Ja, men som Games for Gold, att det finns ingen, det finns ingen sån grej till exempel, Och att de kanske limiterar andra grejer om man inte betalar eh, för, för guld då Det skulle inte, jag skulle inte kunna, eller jag skulle Det, det skulle inte förvåna mig skulle inte om de gjort något sånt är det någon möjligt att betala när man är på Windows eller är det bara om man får... Det är ingenting som är har eller kommenterat överhuvudtaget. Det finns ju alldeles för lite information nu i här ja. mm. Utan det här Det är egentligen bara via Twitter då som mm. Major Nelson har, har kommit ut via. Eh, om att det inte blir någon form av betalning för Xbox Live eh, på Windows 10, PCs och telefoner. Jag hade ju blivit väldigt förvånad ifall de hade gjort det överhuvudtaget. Det, det är ju verkligen att skrämma bort PC-spelarna. Nej, just framförallt. Alltså just att det ska, de ska ju samverka på ett helt mm. nytt sätt. Då, enligt de själva i alla fall. Ja, ja. Sen hur det fungerar i praktiken får vi se då när det verkar av. Men ja... Jag vet inte riktigt vad det är, man kan säga. Det är klart att eh, man kan ju hoppas att de kanske kunde förändra just eh, hur Xbox live Gold eh, är uppbyggt kanske. Man kanske kunde lägga till exempel fokusen på att du får eh, tillgång till vissa andra saker. Det här med att de stänger ner chatt och att man inte kan gå online tycker jag är så fånigt. Jag förstår inte varför de ens har det så. Öppnar man inte för en, helt, en jättestor publik om du bara säger, ja men här, fine, gå online om du har internet men Du måste ju ändå ta ner en massa patchar och skit så du ändå är uppkopplad och allting, så varför, varför inte? Alltså jag kan tänka mig att de skulle kunna göra något sånt så att har man gud till exempel så får man en större så här, cloud storage till exempel, mm. um, och sådana grejer. Och sen med uh. spelen också, det är ju jättebra att de gör gratisspel sådär. Mm. Ja det... men det är ju ganska stort. alltså det var inte så, det är ju en relativt ny grej, jag säger ny men det var två år eller något sånt där som det mm. har pågått. Men, så att, men innan det Så fanns det ju ingen annan Incentiv att skaffa guld Förutom att okej okay, jag vill spela online mm. I stort sett så att, så att på det sättet Så är det ju en ny grej Man, man kan ha, ah, men om jag har guld så får jag ju två spel I, må, i månaden och sånt där mm. så, här, och, så då har man ju En liten incentiv att, att faktiskt Skaffa guld Och det är inte det så, så jättedyrt heller eh, om, man, om man har ingen Trotsklig inkomst så att, <går> ja. Jag har inte råd med det Vad kostar det då? Kostar det 40 spänn i månaden liksom? Jag eller? tror är, typ. Nej, alltså jag, jag, för jag, Ifall du köper direkt från dem så går du på För 12 månader eller kanske no, Jag kommer inte ihåg exakt men 4 eller 600 spänn ja, okay. Men det, du kan få tag på Mycket billigare för att du köper på 3 Då kan du få för runt en 3, 300 spänn För kanske en 14 månaders För det finns ju alltid folk som säljer där och Det är så jag köpte och jag fick 14 månaders för typ 350 spänn och sånt Webhallen mm. det... har för 389 1 en, ah, en, okay. år då mm. Så alltså det finns ju rimliga priser Man ska inte, man, om jag säger så här, man ska inte köpa direkt på uh, Xboxen, för det, där är det dyrt Och det är ja. liksom inte värt det De är dyra grejer De har dyra mm. grejer, så köp Tradera eller Webhallen, vart, vart man kan hitta de billigare Precis Ah, ja. men eh, nog sagt om det, vi får se allt mer, vi närmar oss releasen oh. av Windows 10, där om inte annat. flika in där, om man ja. köper från Xbox direkt så kostar det 450 kronor i ah, okay. mm. Ja, okej. Det är en stor hitta. skillnad Nej, men det går att hitta bilder om man vill runt mm. ja. Men eh, där har vi fall de nyheter som vi eh, tänkte vi skulle ta upp den här veckan. Det är inte mer än så. Mm, sådär, ja, sådär ja. Då från våra spelnyheter så drar vi vidare till uh, veckans spel. Dun, dun, dun, dun. Alltså det där, vem ska med? Hoppa in så åker mm. och Då har vi en liten animation på hur vi alla fy, fem sitter i en bil och åker. lite. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Grab my arm. <laughs> Ja men veckans spel Denna sektion där vi då i föregående vecka Nämner ett spel som vi spelar Och kan sedan alla diskutera det Nämnde detta en tidigare vecka Bara för att våra lyssnare Även ska kunna spela med Eller friska upp minnet på detta spel Så att de vill, vad vill du hålla dem <snittet> Bra där <snittet> Det började bra sen så bara <skratt> <skratt> Jag är stolt av mitt framtärare Jag tar inte tillbaka något Mm. Okej Veckans spel denna vecka Var Assassin's Creed nummer 3 Som inte är nummer tre i serien Utan cirka mm. nummer 5 Men Nej. Assassin's Creed 3 the less. ja Alltså, alltså man, säger, du kan, man kan inte säga Assassin's Creed nummer 3 för då, för då pratar man om, uh, om Brotherhood ja, uh, Men utan man säger man Assassin's Creed 3 Då är det rätt spel <laughs> då, blir det, då blir det rätt <laughs> Men det, man ska, måste introducera det som Assassin's Creed och sen kan man inte säga tre bara, det låter ju jättetråkigt. Man måste no, det få det, det låta lite mer roligare. Assassin's mm. Creed nummer ett, okay, Assassin's Creed America Fuck yeah, Edition. Det blir det bättre. Exakt. Så det är yeah. Så det. Exakt. Yeah. Exakt. Yeah. America! The Assassin's Creed. Creed som står väldigt, väldigt peculiar uppe på ett kyrktak som inte borde möjligt, men ja. Ja. I alla fall, vem vill tala lite om Assassin's Creed 3 här? Någon som kan introducera spelet? Jag kan börja. Kör, kör. Jag har, nämligen, jag har suttit och gjort en liten kort, kort i så här. hoppas Utmärkt. Sen, så det blir Förberedd. Professionell. Ja, visst. Uh, Assassin's Creed 3 då, en kort beskrivning av spelet utifrån vad jag ser det som i alla fall. Det är då ett action-äventyr i öppen värld. Uh, där du med lite olika, I det här spelet du har lite olika karaktärer tar an då den här stora jakten på lite olika... Det blir egentligen en fråga då, för du, du har ju den här inledande karaktären som heter Desmond Miles yes. som egentligen ska... Som det egentligen handlar om på sätt och vis. Han är den moderna protaginisteren. Ja. En nutidsprotagonist. Ja, och det är då hans minnen, eller hans... An, vad säger man? Förfäder förfäders minnen då, som vi tar oss an. Uh, och det blir ju då främst med karaktären Connor då, en hälften uh, engelsk och hälften mohawk. Så det är ganska intressant där, just hans lilla kombo där. Men uh, gameplay i det här spelet det är solid. Det är liksom uh, klassiskt springa upp för allting du nuddar. <laughs> Klassiska klassisk uh, Assassin's Creed. Ja, uh, det blir liksom objekt man kan hoppa upp på och klättra och förvisso kan det kanske uh, irritera lite grann då. Det kanske inte känns hundraprocentigt, men det är ju Assassin's Creed och det är ett SS Assassin's Creed som är faktiskt en av de bättre tycker jag. Absolut. Uh, uh, Sätt game gameplay i alla fall. Jag kan hoppa mm. in lite senare. Om det blir klar, yes, yes. Uh, jag vet inte, står in i sig, jag vet inte riktigt hur man. Det är så, jag tycker det är, så, det är liksom en, en jäkla sak att sitta och fråga. Men Brett, du, du ja. har ju Connor Kenway men även Desmond ja. Miles. Mm. Uh, under det amerikanska revolutionskriget kring ja. Boston och New York. Och uh, du får träffa alla möjliga historiska personer. Benjamin Franklin, George Washington, Tom och så vidare. OSV, OSV uh, Ja. Och Ja, jag tänkte säga det. Som vanligt så ska man jaga efter någon Magical Maguffin för att ja. lösa några problem. Alltså, låsa för... alltså, det är... ja, jag, ska, jag ska säga det nu att jag uppskattar inte storyn i Assassin's Creed. Det blev lite långtråkigt att mm. man skulle, skulle återuppleva hans förfärders minnen och så alltså, ska man hitta någon, någon slags fff, grej någonstans där skulle lösa alla världens problem. Precis. Det är samma sak i det här spelet. Nu kommer vi till lite pros and cons här där det... Jag tycker, jag har inte kommit tillräckligt långt för att komma till fartygsbiten. Men mm. som jag har förstått så har den en väldigt bra, för det var ju den första då, innan Black Flag. Och Black Flags fartygsstyrning tycker jag mycket om. Mm -hmm. Så jag får tyvärr vara i antagen om att den är okej okay där. Den är inte lika bra. Är den inte Nej, bra? Jag är inte Nej, den är ju är den är delan som delan sagt spel. före. så, Men ändå. Ja. Uh, va. Jag skriver som plus här. Man kan hoppa runt i träd. alltid är roligt. Ah. Ah. Uh, episk <laughs> känsla. Det är lite bra mysterie och så. Det är en uh, helt okej okay gameplay vad gäller fysik och så. Ehm. Um. Det kan vara uppdragsstrukturen däremot kan vara lite repetativ. Mm. Det finns en hel del glitchar och lite konstiga buggar ibland. Och sen som sagt, den, ju fort du nuddar något så ska han komma på att han ska springa upp för det. Och annars det kan det vara väldigt roliga små... Jag satt ju och spelade in här om kvällen med Danny och bara det att man... Om man skiter i historien och allt det här och bara lallar runt så kan det bli väldigt roliga situationer. Man, till exempel, ja men du jag gör så här. jag jagar ett par killar Och så ser man längre fram Det står en snubbe med en högaffel Och bara står där och öser hö Det är allt han gör, han tydligen gör det hela dagen För han <laughs> rör sig inte ur fläcken, han står bara Öser hö Jag, hoppar in, det i hö. Som slut? Nej, jag hoppar in i hö, höt Höet Eller vad man säger Och så gömmer jag mig, och så hoppar jag fram, rakt fram på han Han ställer sig och tittar jag Hoppar tillbaka in i höet han fortsätter att skifla här. Jag hoppar fram igen. Han tittar. Och jag hoppar tillbaka igen. Och det är jätteroligt. Jag satt väldigt skeptisk. Jag tycker det var jätteroligt. Man, man han, han tänker då så här. Och ba, nu, nu är det en engelsman i mitt hö igen. igen. Och så ropar han till frun. Måd. Måd. Nu är det en engelsman i höt igen. Kan du komma hit? Och så hoppar jag där och springer iväg och borta i gränden ser de dem tittar in dit. Vad fan håller den där killen på? Man hoppar ut och in ur en höstack. just den här känslan att man kan springa runt och vara lite så här fånig tycker jag är lite kul. Det är ganska det är ju det är, det är någonting som har med alla Assassin's Creed egentligen. Men det är, det är inte så mycket när man är i höstackare men man klättrar på G, Det är alltid folk som bara, vad håller han på med? Hur galning! Liksom. No. Jag tyckte just det var avsaknaden av att han gjorde en reaktion som var så jo. roligt. Jo, jag vet För... I, ibland är de där reaktionerna lite irriterande. Ja. För, för i vissa, i vissa fall så är, det så, här, så är det inte så ovanligt att man klättrar på grejer. Mm. Eller att det är en stege till exempel, som man klättrar upp Ja, på. precis. Och folk bara, Hå, vad håller du på med? Öh, öh, jag kommer göra sig illa. Ja. Och så illa. Och... Man kommer där i 140, bara knuffar sig fram, springer upp för en vägg rakt upp och sitter bara i tränocken. <laughs> alltså man håller sig. Och, och där nere står det bara folk, la la la la la, de såg mig precis sprang förbi i 140, springandes rakt upp för väggen. Det roligaste är ju att när man blir jagad av soldater eller något sånt där, så springer man och så gömmer man sig någonstans. Men det, de, de tänker inte att fråga någon som är den omkring, liksom. Ah, såg ni den här snubben? De bara, oh, vart tog jag väggen? Ja, oh, var är det han någonstans? Ja, ah, nej, han måste ha försvunnit. Ja, det, så det bästa är ju inte ens när man hoppar in i en hög, en hög med höjlen sådär, utan man bara ställer sig och pratar så här i en folkgrupp eller sånt där eller sätter sig på bänkar. Ja, sätter sig ja, på bänkar. Bänk. Var tog han Ganska mycket i de senare spelen, Men i ettan så kunde man bara göra sig i höstackar, eller såna här, Det fanns en sådan här pagodas, eller vad de heter, de som fanns mm. på hustaket, och så kunde man sätta sig på bänkar. Det var de enda Precis. som fanns. Nu finns det ju så här en miljon olika sätt att göra ja, sig på. Ja, och det, ty det tyckte jag också var lite roligt. För jag var jagad av typ 40-11 ja äh, jacker då. Och då, ja men kolla här. Jag ställer mig emellan de här två killarna som står jämst med väggen. Då var jag plötsligt osynlig. Ja, <laughs> jag <vet. laughs> men ja, om vi går tillbaka då. Det, just det här med mycket NPCs för att bilda en känsla av omvärld. Men det, det blir lite märkligt och ibland lite och allt mer fake ju mer man spelar. Så bortse från NPCerna utan kör det enbart just för action-grejen och framförallt ja. Open World. Uh, är du ute för det så tycker jag det absolut. Det här är en klar rekommendation i så fall. Så. Jag, jag sammanfattar det med det helt enkelt ja. och låter det gå vidare till nästa. Jag, jag är nyfiken på Kalles åsikter och lite ja, Jag kom på en grej som jag vill ändå poängtera i att mm. de har lyckats få in en annan stil i, i Connors sätt att slåss Det var något mm. jag, jag märkte när jag spelade när det släpptes att Ezio, han är lite mer som var karaktärer i de andra spelarna från två och till Revelations Han är lite mer smidig i sina attacker han, är liksom, han dansar runt på något sätt medan han är lite mer brutal på något sätt och han Speciellt om man hoppar på någon bakifrån, kanske han tar fram sin yxa och liksom slår till hur många gånger som helst medan Etsi bara skulle använda sin göm, inbila gömda kniv. Liksom. Och det, mm. Jag tycker det är imponerande att de har lyckats karaktärisera konventet på det sättet genom att sätta sig Det var det är... som jag tyckte var imponerande för att de har ändrat det. Mm. innan spelet kom så kollade jag på sån här äh, dev diaries och sånt när de pratade och även efter spelet. och då sa de det, att de har ju alltså de har gjort det medvetet att liksom, ah, nej, men han, är, han är väldigt annorlunda från hur Ezio till exempel slogs på grund av att han är ju han är inte som Ezio han är en helt annan person han, mycket ja. han är mycket aggressivare mm. än äh, i, I sitt sätt att slåss Plus att han är ju lite, han är mycket större än, än Etsy också Det ser man om man tittar på, på, på själva karaktären Så ser man att Colin Han är betydligt bred, mer bredaxlad Mer muskulös Han är, han är en stor snubbe ja. Så att han, han använde ju sin styrka till sin fördel mer än. Vad, och Etsy han, han, han var ju mer smidig Och, och smög runt Och, och slogs liksom Och hade en värja och lite sådana grejer Så att det var ju en helt annan stil eh, på det hela, eftersom de är två skilda karaktärer Det var lite så för Altair och Etsy också, de är också slåss på lite skilda sätt gör de mm. uh, Men det, skillnaden var inte lika stor på grund av att de var relativt lika i, i, i kroppsbyggnad och, och så, så att, uh, men, uh, men som du säger, Connor har ju. Det, det är väldigt intressant att se hur de har karaktäriserat Connor i, i sättet han har slåss bara så det är väldigt nice. Vidare, Ja, så jag sa ju det innan att jag är inte så jätteinponer av det är liksom man, de, de planterar sig någonstans i, i framtiden då, och sen så ska man söka upp den här för att var nyckel man ska leta efter. Man inte exakt på Men Man ska helt efter en nyckel till något. Så, ja, det är roligt med just intret där Att man kommer in och säger Vi har nu nyckeln till det här valvet Och så kommer de in och så öppnar de dörren Och så kommer in och så säger Där behöver du en nyckel för att komma förbi Nu ja. Ja. kör vi igen ja. Alltså, ja. Jag... Okay. alltså Jag vill inte... uh, nej, fortsätt. Jag vill inte argumentera Storypoängen för jag vet att Att, vi, att vissa inte gillar den Men samtidigt så, så, säger, så tycker jag att Har man spelat för allt eh, Tvåan, Brotherhood och Revelations Ettan är ju också lite Required reading känner jag För att verkligen få det stora skopet Men man får, man får det mesta i, i tidbits I, i tvåan eh, och de andra två av eh, I Etsy Etsy story helt enkelt Har man spelat dem så har man lite mer koll På, ma man känner att Storyn it makes sense yeah, det är, Men det är ju för att Det är en större story än bara den inne i spelet Och jag tror att jag tror att Problemet med 3ans story är Det att den bygger väldigt mycket På eh, de andra Spelen, speciellt den moderna eh, Alltså den nutidsstoryn Med Medesmon och det Det bygger väldigt mycket på De andra spelen, och det kan vara lite Problematiskt eftersom De har ju satt upp Assassin's Creed-spelen Lite som att, ja men du kan ju plocka upp ett och spela Och du behöver inte kunna de andra Liksom Och på det är jag... men... mm. ja. Fortsätt skönt Nej, oh, vad var det jag tänkte säga. Jag gillade slutet. Jag kan inte säga vad slutet är men jag gillade det för av en viss anledning, de som har spelat vet nog Jag att ja, jag var lite trött, trött på saker. Mm. Så att nej, alltså jag ska säga det. Jag, jag kan ändå rekommendera tre för att det mm. är just för, för gameplay, det så det finns mycket att göra. Det finns collectables, det finns sidouppdrag och det är ändå väldigt bra produktionskvalitet på allting. Så grafiken är där och animationskvaliteten är där. Allting. Så absolut. Du får en tum upp på mig, men storyn är lite sådär. Mm. Mm, mm. Vem vill gå näst? Ska vi gå igenom listan? Jag ja. vem är näst på listan? Ja, om vi ska gå egentligen listan så kommer jag på listan då. Men jag kan, kan ju ta min egen lilla åsikt och säga... Ja, har spelat eh, Assassin's Creed 1 cirka halva spelet när det kom ut och sen har jag spelat igenom ungefär två tredjedelar kanske lite mer någonstans där av Assassin's Creed Brotherhood och sen nu um, första timmen någon här eller någonstans på mm. Assassin's Creed 3 så jag är ju väldigt så här in och ur i serien men ändå okay. jag har ja. jag, om jag får flyka jag säga att mm. jag har spelat ettan, tvåan Brotherhood och Revelations och så fram till trean sen tappade de helt. Så, ja, ah, tyvärr då... inte bara Black Flag. Jag har hört att det är jättebra och jag borde göra det. Men mm. Det, det kan ju vara det för de att det är en, en ny historia key. då. Ja, absolut. Ja. Men i alla fall som sagt jag har kört igenom de spelen och väl bekant med combatten och så vidare och liksom hur allting hanteras och så. Så att för mig så var det lite, ja ska jag spela det innan? Men jag har inte haft jätteintresse av Assassin's Creed storien egentligen. Den har varit lite småintressant om man säger så men det är just personligheten på karaktärerna som, och combaten som driver mig så jag blev faktiskt lite imponerad av röstskådespelet men nu Assassin's Creed v3 är ju en, en känd franchise, det är inte svårt att lägga till lite pengar till den för att få högkvalitet röstskådespelare Ja. Röstskådespeleriet har ju varit rätt okej okay, Även i de andra spelen också Det var i ettan det var lite stelt mm, Jo, <laughs> jo är... jag vet, men det var ju fortfarande inte Terrible Det finns ju hur många exempel Som är mycket, mycket, mycket ja. värre att, mm. men, men De, gjorde, de uppade antet i, i både 2 Och Brotherhood Revelations i alla fall Det har det varit mycket bättre ja, Jag kom i alla fall in och kände att det var, det var bra Och jag Tyckte om karaktären, det har varit mycket. Vad är det italiensk? Det är så där från det utspelar va? Ja, uh, mm. uh, just det. Just ja, jag tror inte tänkte säkert. Men som sagt, det var kul att få brittiskt, Jag, jag tyckte om den första karaktären man spelas som. När man åkte över mm. skeppet och allt. Det kändes som inte. Hej, Kenway. Det tyckte jag om, det var en twist som hette Dygan faktiskt. Ja, men, det, här, det, men den, den kan vi låta bli att prata om tycker jag, för det den, tycker jag spoilerar en Ja, ah, okej. Okay. Så säger vi spoiler. Ja, men det, det, var, det mm. var bara roligt att spela som en annan karaktär i alla fall. För det, det kändes lite äh, Metal Gear Solid 2. Jag förväntade mig att spela en karaktär som jag sett i Trailer. Så, äh, så, så börjar man med annan så Det här är ju bättre än vad jag trodde den andra skulle vara. Jag vill inte, jag vill inte gå ifrån den här nissen nästan. Mm man ja. kommer till en punkt där man, för, där man vill det. Men, men, jag tror ja, att... jag antog att det skulle vara så efter... Och han kan det ju, där stilse. som du snackade om just med röstskådespeleri tycker jag han som gör Haytham Kenway är ju väldigt bra. Ja, jag men det var just det att jag reagerade på. Att jag, jag tyckte väldigt mycket om hans personlighet. små saker småsaker med när du... Attention to detail i början var... Jag gillade början innan man nästan blev frisläppt för att mm. ut springa ut i världen. som du börjar på ett litet opera house, om man säger. Och du bara ska sätta dig och tala med någon. Liksom, man bara går förbi folk som sitter och tittar på något. Jag brukar skämta. Jag tycker det är jätteroligt när de säger of course, my good son. Ja. Så den tyckte jag. Den resonerade jag med. Var, han var jättebra där. Så. Jag tycker om det här momentet, de faller också in lite mer om man tyckte det var roligt att hoppa ut och in ur en höstax är det är lika roligt att bara plötsligt springa upp för väggen och börja klättra inför, eller ovanför typ 200 pers. Mm. Jag tyckte det också var ganska roligt. Ja, det är ingen som ser mig. Nej, okej, okej. Okay, okay. jag, jag tyckte det var så här. Alltså det är typ var fem minuter in i spelet nästan. Ja nej, ja, nej, det är lite längre men, men det är så här. Vi precis i början första game man gör mm. i, i det förflutna liksom. Och man det, första man gör, ja, nej, ja, vi ska gå på uppra. Okej. Okay, ja, du låter jätterolig. Ja, nej, men du ska ut och du ska ta dig upp till den där balkongen på andra sidan så du går och klättrar upp och så ska du klättra runt hela stället med Men är det ingen som ser, Är alla så intresserade av operan Att de inte tittar upp fem <skratt> Och det är så intressant alltså. också För de visar de, man får höra operan Och den är ju ja. väldigt tråkig <laughs> ja. Ja, man, man faktiskt hängde det. med och titta ett tag där liksom, Man hängde långt uppe på någon direkt Och så vem försökte jag se liksom, Vad kan jag se? Vad, vad handlar den här operan om egentligen? Det är det bra utsikt härifrån jag kan förstå att kanske de som sitter längst ner, liksom de i mitten. Att de inte tittar upp och kollar vad som händer vid balkongerna liksom. Men de som sitter på balkongerna på motsatta sidan, då. Borde inte de se. Jag bara vinka och säga. Här är del av föreställningen. Mm, okay. Ja. jo, men det, jag tyckte det var. Jag tog inte spelet på jättestort allvar med tanke på att jag inte har jättemycket känslor investerade i Storm. Jag tänker på att jag har hoppat in och ut lite och det var lite, lite småroligt här och där. Jag har inte, det är inte någon av mina favoritserier men ändå det är en stor franchise som man måste ha respekt för. Det. Den måste ju vara populär av någon anledning. Och man ser varför den är bra. Så att, Jag har inte spelat det på väldigt länge så gick in och var där. Men det här var intressant. Det var ett tag sedan jag spelade här så man behöver en par långa pauser och så kommer det in. Det är lite intressant. Tog mig lite mer än vad jag hade tänkt. Jag kände så här: Assassin's Creed är väl inte så. Ah, ah, ungefär så. Ah. Men det var bra. Jag blev lite, blev lite vänd på den då känslan. Ah, men det här var intressant. Jag fick mm. viljan att spela lite mer. Men ja, det har varit med en och en halv timme eller något sånt där. Och börjar känna att det börjar tappa lite redan. Bra så. Awesome. Ja, men det, Jag kan ändå rekommendera spelet. Det är inte jättedut. Det är inte typ Ubisoft och Rea på 75 på Steam nu också. Det är ju faktiskt. Det. Så, ja. bak, och på Xbox också. Tror de kostar? Trean kostar under 50 spänn Ja, just nu. Det finns ingen ursäkt nu att inte köpa spelet. Ja, yeah. uh, Rob, <laughs> låt oss höra dina tankar om spelet. Det jag nu, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Fram med lyftan. Alla tar och sig tillbaka. Alltså... Vad finns det att säga som inte har sagt? Ja, nej. Ska jag börja någonstans? Jo, nej. Alltså, jag, som, jag har ju spelat alla spelen. Förutom Unity då. Uh, tror jag, Det senaste spelet som kom då Har jag spelat uh, Och innan, innan trean kom Så var jag stort färgen Jag spel, äh, spelat alla de andra uh, Ezio och sådär, jag gillade det väldigt, Verkligen och det, Jag kände det när, när, jag började spe, när jag spelade Trean, det var en sak Jag gillar inte riktigt Connor Han är inte direkt min favoritkaraktär Direkt Alltså det är ingen fel på hans karaktär Känner jag inte, men det är att han är inte lika Intressant som Ezio han är inte Och han är inte lika coola grejer heller Som Etsy han, Etsy hade ju så här, en miljon olika gadgets Som Leonardo Leonard da Vinci hade fixat till åt honom Och det var ju jättekult Och hans story var liksom Åh oh, det är en revenge story okay, ja men Okej Connors story är också en revenge story Men det känns som att Connors story slutar aldrig vara en revenge story, medan Ezio, han går ju vidare och är andra grejer också. Han bara, ah, nej, men, ja, okej, okay. min, min revenge story, ja, ah, okej, okay, ja, ah, det var väl någonting, men det är mer än det nu. Mm. Och medan Connor, han hela hans mission är liksom, okej, okay, jag ska döda min farsa, typ. Det, <laughs> det, är, det är där det går ut på nästan, mm. tycker jag. Just med att man föredrar så det ligger lite, man, man har ju varit med i Etzio lite mer, plus att han blev lite bättre karaktäriserad i tvåan också när man, han introducerades, för man fick vara med från att han var liksom en, en snorunge eh, i början av tvåan och, och bara alltså, så växte han upp lite grann, han fick reda på att hans, hans familj de var vänmördare och allt det här så tror är roligt, och som att du att han, han gick vidare från hans hem, vill jag få hem då jag tror att de, man har fått lite mer tid med så helt enkelt att utveckla karaktären. Jo, men jag vet att jag, vet, jag tyckte ju om Metz ju redan från alltså i början av tvåan så tyckte jag vad är det här för skit Eh, ju ju allt här igen. Men under andra halvan av tvåan så växte hon på mig och jag kände att okej, okay, men nu jag börjar förstå den här karaktären så jag med, jag tycker jag gillar honom, så här, och sen, som du säger, så, så var det ju mer i Brotherhood och Revelation såklart Men, men jag kände redan även i, när, när tvåan var slut så kände jag Jag vill ha mer av den här karriären När trean var slut så kände jag inte att jag ville ha mer av, av Connor Och jag tror att det var många som kände så Och jag tror det var därför som de inte valde att göra någon form av uppföljare som de gjorde med Ezio för, för Connor till exempel de släppte ju DLC men det var ju typ det Det var ju inga, inga Brotherhood revelations för, för Connor Och jag tror att det var En reflektion av att Connor inte var en lika Stark karaktär som, som Eller inte lika en lika komplex Karaktär som, som Ezio Däremot Om man bortser från Connor då som är, Han är en okej okay karaktär Det är bara jag som är lite äh, Petig petiga, <laughs> Lite bortskämd från Ezio men... 4-1 uh... <laughs> No, I, I okay. <laughs> Men, men gameplay är solid Jag tycker det är mycket bättre än, än i, i ettan och tvåan De har ju fixat mycket grejer uh, Om man kollar man kan gå När man är i nutiden Och spelar som Desmond så kan man kolla sitt e-mail mm -hmm. Då finns det, då finns det en, Ett e-mail från Rebecca Hon som har hand om Animus då, Där det står att ja ah, vi har uppdaterat Softwaren för, för Animus Det här är de grejer som vi har fixat Och det är typ de grejer som de har fixat i, i Assassin's Creed tre. Det är lite in-game Jag uh, tyckte oh, det var det, det, det lite Jag tycker alltid om det här med Extra attention to detail Några grejer som jag, som jag känner Som var väldigt nice i det. det Det finns ju fler så här, hiding spots som vi diskuterade Tidigare till exempel om man kan stå Och prata med Stå och gömma sig hos folk istället för att man ska sätta sig på en bänk uh, Och dels Sen är det också saker som Att du kan assassinate någon medan du springer Mm. Det kunde man inte göra i de andra spelet, utan man var tvungen att springa upp och alltså så, så, så stannade man upp och gjorde en assassination Medan nu kan man liksom göra det i förbi farten och sen fortsätta springa Vilket innebär att du blir jagar av någon så kan du fortfarande ta och göra en assassination utan att du behöver stanna upp och förlora fart Så att det, det, är, det är såna som så, Små improvements som är väldigt nice uh, Men som sagt jag känner att, att Connors arsenal av vapen inte är lika... Eh, det är inte lika stort som, som Ezios Och saker som de är intresserade som där Rope Dart, använde jag i stort sett aldrig i, eh, i trean. Jag tror jag nämnde det när jag, när jag pratade om, eh, om Assassin's Creed Rogue. Att det var det första spelet som jag faktiskt använde Rope Dart i eh, till en stor del. Men... Men inte i tre där den först introducerades så det, det är ju en sån där stor grej, de, de hypade den jättestort innan. Och det var, men kolla här, han kan hänga folk och det, det här är hans äh, grej liksom. man bara, ah, okej, okay, ah, nej men jag vet inte riktigt, det verkar inte så jättekult riktigt. Ja men en gång äh... sen insåg jag att man eh, rörde sin position och sen var det inte så roligt längre när man bara plockade en snubbar som var det tre stycken andra Så visste. Ah, här ja, här är han och så kom resten av. Och sen kom kavarivet eh, och då var det inte så roligt längre. Men jag vet inte, alltså, st själva storyn är Är helt okej okay ändå Jag tycker att själv den, den, den storyn som är self-contained Inuti spelet Jag tror att, som jag sa att Jag tror att den, den Det blir lite svårt att, ha, att ta Den som en, som en egen story När man jämför med När man tar den i, i, i akt med de andra Spelen innan För att det, det, de leder ju upp till det här spelet och som sagt, Det här är ju sista spelet in i det här kapitlet då eh, Och sen Fyran börjar ju på en helt ny bit då Och eh, den moderna storyn är intressant ändå eh, Även om den kanske är lite löjligt med Ja oh, nu vi har en nyckel, oh, ja vi behöver en till nyckel nu eh, De kunde ju kanske hitta på någonting lite bättre men Den var ändå helt okej okay. eh, Och väldigt bra och Connors story är Trots att jag trackade lite på den innan men den är ändå rätt bra det är, det är bara att den känns som en liten en Rehash som inte har en, en lika bra Conclusion som, som Ezio Story har Men sen själva grejerna in i spelet Så, så introducerar ju den ganska mycket grejer Som är ganska coola ändå Som det här med caravans och lite sådana grejer de hade, ju, de hade ju rört lite vid det I, i både Brotherhood och Revelations Men, men de tar det till en, hel, en ny nivå här i att man, du, behör, du kan crafta eh, Grejer för att, för att Förbättra din, din utstyrsel och sånt Det är inte bara det att du går och köper någonting Hos en, hos en smed eller någonting uh, Vilket gör att det känns lite mer inte, realistiskt och lite mer ingående Du måste, ja oh, jag måste hitta Jag måste döda typ tre harar Och en eh, val eller någonting För att du ska, ska kunna För att jag ska kunna crafta det här eh, och det, Jag undrar vad man ska crafta om man måste döda en val och, Ja nej, i, i fyran så har man ju Man måste döda en val Och det har man i Rogue också, jag kommer inte ihåg var det man använder det till Men det är, det är några grejer som Men där har man ju whale hunting som är Som är en stor grej av de spelen Men, men de har det är det är en, klart. Måste... Jag måste ha en ny tandpetare så. <laughs> jag måste jag måste hugga ner ett stort träd för att ha en tandpetare. <laughs> uh, och sen att sen det här Homestead som är ens huvudbas då, uh, det, är lite så, det, det är som en utvecklad version av, av Monteriggioni från från toan där du bygger verkligen upp det. Du du träffar du rekryterar folk som sägs nybyggare som kommer och, och bosätter sig där. Och så får man tillgång till nya, till nya Nytt material och nya tjänster Och lite sånt där och, och även de personerna ger en lite sidequest Då och då Och, det är, och det, det är intressant också Det är mycket side missions Och sådana grejer Att göra Något som jag kände När jag, jag, jag förspelade spelet jag, Det var inte lika mycket det nu Men när jag spelade igen Men det är att Själva free runningen när man, när man jag har alltid gillat det i de andra spelen oh, hoppar runt på hustak och springer runt Det är inte lika mycket sånt på grund av att man är mycket ute i fronter Där man hoppar runt i träd Vilket är väldigt coolt för det kunde man ju aldrig göra i de andra spelen Så att uh, Så so det, det är väldigt nice Så det är också en, en, en ganska nice grej Om man tittar på Hazen till exempel När man springer runt som honom Han kan inte klättra i träden Nej. Mm. Man kan hoppa i träden så, här, Men, men man kan inte göra så här Stora, så här coola hopp liksom, Och sånt som Connor kan göra och det jag då gillar jag ändå den biten det var en ganska, ganska nice distinction mellan de två att, att, att ja, men han kan inte göra det för han ja, men det är för att han är en stadsassassin ju. Han är han har ju bott i England och håll på att assassinera runt där. Han är ju sån här, han, ju ja, så han på... ja, ja. kan inte klättra i träden. Inte ja, Han kan ju ja, ja. klättra i träd men det, han är inte speciellt smidig. Han kan inte hoppa runt mellan träden så som så som Connor och några andra karaktärer gör i spelet. Um, och jag, jag gillar det att det, det, det finns en, en liten en, en, en skillnad mellan de två på det sättet Så att det inte bara, av ah, men de har ju bara tagit samma mus liksom Och satte på den andra där. Men ändå så, jag tycker det är bra, jag gillar det Men det kunde ha varit mer stadsspringandes runt Men eh, det är ju en nybyggd värld så varför inte eh, Jag vet inte riktigt eh, Det var någonting mer jag skulle säga om Jag vet vad det var för någonting nu men som sagt, jag tycker spelet är jättebra Har man spelat de andra spelen Då är det här, det är värdig uppföljare Och det leder ju upp lite till de andra spelen också Sen har man inte spelat de andra spelen Så ja, alltså det är värt att titta checka För att de har ju gjort mycket ändringar Och det är en helt ny story också Så försökte man plocka upp Revelations till exempel Så känner man att okej okay, Det det, det fattas för mycket, som det är tredje delen i, i, en, i Ezio's story. Här är ju en helt ny karaktär, här det bara hoppar in och förklarar mycket av det som har hänt i de andra spelen innan, så att du får ju mycket av den storyn ändå. Uh, så, det är inte så det är inte så konstigt med det. Något som jag tyckte var väldigt nice var att man fick mer av Desmond springa runt i och vara assassin i, i, i nutiden i alla fall, det var väldigt Det är vissa som inte skulle hålla med dig om det, men visst. Ja, är du då alltså, en av dem då, eller? Äh, ja, alltså... I en början jag sa jag, det, det spelade ju alla från första början. Och det var ju. Det var ju ett intressant koncept. Det var ett nytt koncept. Det är också bra. Vi kan... Det här finns mycket att göra här. Liksom. Det är mycket, mycket ut Men vid någon punkt så blev det liksom att man blev utdragen ur det dåtida. Och sen så ska man hålla på att springa runt och göra saker som man inte bryr som i nutiden, eller i framtiden, då, lite högt. Och det Det blev bara tråkigt där. Speciellt. Eh, ja. Alltså, jag tyckte storm jag skulle man får säga att det storm var för bra helt enkelt I, i dåtiden då liksom, det var för intressant när man är utdragen därifrån så ska man bry sig om att han är liksom. och, och spelet utspelar sig ju ändå i huvudsak i dåtiden Men det är bara vad jag tycker alltså man, Vill man se mer av Desmond så visst Alltså jag känner ju så att jag, jag var ju väldigt intresserad av Desmond story redan från första spelet Så jag, jag har ju tagit, jag är lite så här oh, men i... i eh... I Revelations där man knappt... Har något av Desmond's story... Alltså det är en hel del av det men... Man Aha, får ju mycket det. av hans backstory i trean... Revelations Eller, i, handlar i, lite i, mer om... Uh, Etsy och hans slut Jo jag vet ja. men man får ju lite... När man är inne i den här Dark Animus typen. Så, ja. mm. så... får man ju... Så får man ju mycket av Desmond's backstory... Om man går och gör de här missions... De här pillar missions... De här first person missions mm. där mm. Um, Och... Men... Det var väldigt lite springer runt som faktiskt Desmond som det var i, i tvåan. Och uh, Brotherhood, där har man ju mycket mer uh, sånt. Där man kunde springa runt och klättra runt i Monterioon till exempel i, i Brotherhood. Mm. Och jag gillade det. Jag tyckte det var kul för att då får man ju... Du får ju två stories till precis av ett i stort sett. Och ja. jag tyckte att Desmond story var intressant. Uh, och, uh, och, den had, och i trean så hade man ju mer av den. Det var mer springer runt mm. än Desmond. Plus att mm. man ser ju... Utvecklingen av Desmond från eh, I ettan där han inte kan liksom, Där han är bara en vanlig bartender liksom. han, han, Det enda han har att gå för sig I sina minnen Eller sina genetiska minnen då Till i trean där han faktiskt är en fullfledged assassin Där han kan ha Där många ser hon springa runt och göra free running Och klättra på byggnader Och, och, och fallskärmshoppa och lite sånt där um, Så det, jag gillar den det, det är en karaktärsutveckling också jag, jag gillar det Sen om man inte gillar det, det är ju ja. en smaksak. Ja, det, är ju, det, är, det är absolut en smaksak. Mm. Ja, men bra. Det är en bra sammanfattning i alla fall till slut. Där och uh, en klar rekommendation helt enkelt från din sida. Yes. Mm. Mm. Mm. Uh, Danny? Jaha. <laughs> är han klar? <laughs> <laughs> mm. ja. Nej, men vad, vad säger du Danny om du ska sammanfatta den biten uh, som... Du har kört, vill säga, delsena, och... Du har ju kört sen tidigare det här spelet. Jag har ju och... kört sen tidigare och... Uh, jag har ju kört, precis som Robert, alla de andra spelen, förutom det senaste Unity-spelet. Mm. Uh, men, ja, vad kan man säga? Uh, ja, det... nu, vad tycker du, framförallt? Vad tycker du är bra och vad tycker du är dåligt? Jag tycker det är ett bra spel. Jag tycker om... Personligt tycker jag om den här står med Desmond och de det är en röd tråd som går igenom spelen, ju... Uh, som leder till varför allt det här... De har den här... Connection tillbaka. Till dåtiden. Det är ju en röd tråd som går där. Vilket jag tycker är intressant. Och det för ihop. Uh, sen den här spelar så tycker jag att uh, han är en ganska intressant karaktär. Fast andra kanske tycker att han är brutal busig. Men jag tycker att han... Det uh, han är, är lite hämd Och uh, lite... Sårad stolthet. och uh, Så... Men jag tycker att han är en intressant karaktär. Jag tycker att spelet bygger mycket bra på det. Desmond faller ju lite grann i skymundan för min del i det här spelet. Då, som jag tycker att då Connors storyline är mycket intressant, Även fast Desmond alltid ligger i bakgrunden. Så man vet att man har ju alltid det att gå och, liksom och göra vid sidan av. Men att jag tycker att det är mer intressant med hans story. Sen är det det här historiska aspektet också tycker jag är väldigt intressant. vilket de har i spelet med kända historiska karaktärer som de har vävt in. På, på sitt lilla så här, fuffens. Så här, liksom. Det skulle kunna ha hänt i bakgrunden. Nudge, nudge, nudge. Men, uh, uh, Så jag tycker det, det tycker jag är väldigt intressant genom alla spel, de historiska aspekterna, fast de är lite inkorrekta ibland på en del saker. Men, men det är en helt annan. Alltså, de, har, de har ju en till det också. Ja, jo, men att. Uh, det, det, man, man får ju ta det som man får ta det liksom en salt eller en hink. Eller... Ja, det är ju fiktionen, då, i grund och botten. Precis. Men, äh, det, men jag så. tycker att det är kul att de har fört in i alla fall så nära som de kunde äh, verkliga händelser. Så där tycker jag är kul. Äh. Mm. Äh, I gameplayet så tycker jag att det är, det är en lite förbättring, som sagt. Med, och du tyckte att det här med NPC: kunde ju att det blev lite mer klunk i det hela. Men jag tyckte det var kul liksom, att de förde in lite mer NPC:er och de förde in djur och sånt också vilket tillförde lite mer att det känns lite mer levande mm. finns... Jag vet ju vad, vad Lotta skulle ha sagt hon skulle ha sagt att det var gulligt Ja, man kunde gå och klappa hundar och allt sånt där och gulla, med, gulla mm. med djuren så. Ja, för jag gjorde ju så när det var ett par vakter som stod där så tänkte jag, men nu står jag och gullar med den här hunden så länge då märker jag inte, tyvärr så hittar de sköt med mig i alla fall men, äh, det, jag... Gulla med hunden, då. Jag bara, här står jag och klappar en hund. Jag är absolut inte livsfarlig Jag har precis mördat 15 personer, men jag har inte gjort någonting annat. Det kan, det, det, kan, det kan inte vara han som står och gullar med hunden. Det ser ut som någon, men han gullar med en hund, så det kan inte vara han som mördar 50 av våra vakter. Nej, det går ju inte. Å andra sidan, fem minuter senare när jag står mot en vägg, då märker jag inte. <laughs> nej, precis sådär. <laughs> uh, ja, förlåt. Men, uh, nej jag tycker att... Spelen blir bättre och bättre genom hela spelet tycker jag, men jag är fortfarande här lite klanknad så fort man kommer i fart och råkar nödda en vägg så vill den ge sig på väg att springa upp. Det, det tycker jag är något de aldrig riktigt har fått pli på, det här med att jag vill inte springa upp för alla väggar som jag är i närheten av. Men det är sånt som man får ta lite grann i ett sånt här spel när mycket är liksom upp och klättra och lite parkour och sånt. Själva game det där med att, med att Man råkar springa upp för väggarna Jag tycker också det är irriterande ibland Speciellt när man har När man ska göra någon form av tidsgrej När man har bråttom någonstans så råkar man göra någonting Och man bara, men kom igen uh, Men problemet med det är ju då att Alternativet är ju då att du måste trycka på en knapp För att du ska kunna springa upp för väggarna Och ja, det kan ju vara helt okej okay, Men är du mitt i farten till exempel Och du glömmer göra det Då är det ju då, då krockar du bara, kolliderar du bara med väggen istället Så att, jag vet inte det är, Jag tror det är svårt för jag, jag tror det är väldigt svårt att hitta En, en bra balans mellan den där Och att, att spelet är tillräckligt Intuitivt liksom För att du ska kunna uppfatta exakt Vad du vill göra för någonting mm. Men de, som sagt, de har ju blivit bättre Med det också Jo, precis uh... um... Men vad ska jag Finns det någonting utöver det vi har sagt som, som du känner du behöver påpeka? Eller? Nej, det är inte direkt. Jag tycker att jag har gjort ett brett spektrum av alltihopa och fått med det mesta. Så där, vi har såklart alla åsikter om vad vi tycker är bra och dåligt. Men att jag tycker att generellt sett så är det ett väldigt bra spel. Och jag tycker att folk ska testa på det. Eller jag tycker att de ska testa på allihopa innan folk kommer säga säger så. Ah, de här Assassin's Creed. Njäm, jäm, jäm. Det är liksom urs och fy, men att spela är liksom om man tycker om den här typen av spel så, så är det ju ett måste nästan, och tycker man om lite historik, för det finns ju väldigt mycket, man känner träffar på massor av kända personer, och det är massor med intressanta saker, man, man får lära sig samma veva också tycker jag så är det ju klart, då ska man ju testa på det mm. Mm. det finns ju enormt många såhär koder eller inte koder men eh, animus database entries liksom för alla stora personer som du hittar har de ju en liten sektion där de, pratar, där de berättar om det, alla eh, olika factions, eh, grupper locations eh, även landmarks in om, vi säger, om vi säger så här, om man tycker om att gutta in sig i liksom allt som finns runt omkring i spelet sånt där och läsa alla så finns det ju hur mycket som helst i det här spelet Oh. Vilket är ett problem som jag brukar sitta och läsa om allting. Så man kan sitta så här. Ja just det, jag kanske skulle jag göra klart uppdrag. Jag lä läste en kvart här liksom, av allt som jag precis har lärt. Om spr man springer igenom staden så kommer det att poppa upp att Åh här är det här huset, här är det här huset, det här är det här monumentet. Så sätter man sig till det och bara, ja 15 nya liksom, inlägg här. Ja just, just det, spel och så. spela. Mm. Uh. Alla entries blir uppdaterade, eller många entries blir uppdaterade också ju längre in i spelet man kommer. Uh, oftast är det ju karaktärs-entries då som... När man får en tillbit av av en persons story så, så uppdateras det och man får lä kan läsa det i jag det. Och det är ju så här som du säger, man kan sitta i evigheter och läsa Men som sagt, det. allt det, det är ju valfritt. If har man ingen lust att läsa vill bara spela spelet utan något sånt där, då kan man ju strunta i det. Det är som jag sagt förut när vi har om Assassin's Creed. Man, det finns så mycket tidbits och sådana roliga easter egg, så att man är där. Men man, allt det är liksom, man kan strunta i Om man inte vet av det, då kan man vara strunt i det och bara köra storylinen. Mm. Men man förlorar en del också i det, tror jag. Uh, är att man inte gör det för att... Det är liksom en del av upplevelsen på något sätt. Det är inte bara ett spel, det är en upplevelse att spela att spela de här spelen. Man måste. Man immersar sig själv i världen och, och springer runt och gör side missions och läser entries och lite sånt där. På något sätt så. Det ger mer än om man bara springer igenom historien. Jag kände det nu när, nu när, jag, nu när jag körde om nu så. Så försökte jag göra så. Nej, jag ska inte gå och göra massa collectibles och side missions och grejer. Jag ska bara köra. Men jag fan, jag kunde inte göra det hela tiden. Jag var tvungen att, nej, jag ska göra allt det här nu. Det går inte. Jag, jag kan inte bara köra det. är ju bara Ju fort de börjar bubbla, då skippar du. Och så kör nej, du bara. Nej, jag Precis kan, så jag, som jag kör. Boom! Nej, jag, kan, jag kan inte göra det. Jag måste, jag måste ha storyn. Liksom. Jag måste, har jag sett det förut nyligen så är det klart att jag skippar det. då, För nu vill jag bara komma vidare till nästa bit. Men första gången jag ser det så måste jag jag måste se vad i gick jag måste läsa mm. alla grejer det, det, det är en sån här compulsion jag kan inte, jag måste göra det så är det ibland, ja danny det, mm. det är en rekommendation ja. helt enkelt då helt klart uh... ja. ja max, där har du det då har vi det spelet som i en liten påse avklarat, avbockat från vår lista mm. vi kan... det påse vi gör? man lägger ju alla spel i en påse, är inte ni det? <laughs> ja, okay. hårdiska, hårdiska. Ja, ja, ja, jag har en sex som jag slänger i ån mm, har man lite mer så kan man ta sex om man kommer upp i den nivån Ja, du får träna hårt mm, ja, jo jo jo, jag köper så många spel jag kan <laughs> Men vi kan ta och nämna Jag tror att det var ju en rekommendation Eller halvrekommendation i alla fall För nästan allihopa Det beror på lite så här Spelat mm. serien så är det nog definitivt en rekommendation så Ja det kan ju vara ett spel som kan vara värt att uppleva i alla fall Ja särskilt nu när det är billigt också så Precis det är precis För det priset så kan det nog vara lite skoj Men nästa veckans spel Nej Jag bara, nej! Jag vill bara jag vill nu bara... Max jag vill också prata mer om det men går vidare. Jag vill bara varna en grej För folk som börjar med det här spelet Att det är det här första spelet I Assassin's Creed som ni börjar med Och sen vill gå tillbaka och spela de gamla spelen Så varna det att Det är inte samma sak Gameplayet är inte likadant Så det kommer vara En learning curve för att spela de andra spelen också Speciellt om man hoppar tillbaka till ettan Ettan ju ja. lite ja, nej, det var... ja. det jag, vill, jag vill bara varna det Ja. Max. Ja. Nästa veckans spel. Shadowrun Returns Dragonfall. Oj, oj, oj. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Och, jag vet inte om ni har spelat några av de spelen. Shadowrun Returns, det finns ju två stycken nämligen. Mm -hmm. Googla lite snabbt nu så jag vet att... Nej, jag vet åt ungefär vart det är, man mm -hmm. det är jag Det ska bli kul. jag har nämligen kört uh, Shadowrun Returns som kom Just ut på Steam för ett tag och det var då Dead Man's Trigger tror jag den storyn hette och nu har de då senare släppt Shadowrun Returns Dragonfall vilket är då en annan story och jag föredrar den storyn lite så att nu vi valde mellan de två så uh, blev det den här. Mm. Men uh, ja, nästa vecka spelar som sagt. Jag tror det går att få billigt på Steam. Lite ja. cyberpunk RPG, gam väldigt gammalt, isometriskt, fast mm. nytt. Det räknas att kostar 15 euro på oss. Så där, så där. Där har man lite, det, det är det värt. Det är som sagt, man får tänka på att det är ingen röstskådespelare utan det är text. Men det är mycket bra val i det hela. Det... Ja, man kan ta sig igenom uppdrag på väldigt många olika sätt. Och det är mycket olika, olika klasser och sånt där. Så Ingen det... röstskådespelare. Var det är stenåldern eller? Nej, ett litet team kallas det. Budget. <laughs> Men eh, ja, vi hoppar till eh, nästa segment i vår lilla små trevliga podcast här som är veckans diskussion. Och jag tror att vi hade fått ett litet... Eh, lyssna mail som ja. hade en liten rolig fråga. Vi tänkte vi skulle ta oss och diskutera här i gänget. Jesus. Ja, det... Ja, vi har fått lyssna mail Jag kommer gå tillbaka till när vi kommer till lyssna mejl-sektionen sen. Vem och, och eventuella andra frågan har då. Men frågan i kort är just angående konsol versus PC då. Är gränsen mellan konsol och PC allt mer är liksom att eh, vi har en konsolgeneration nu som helt enkelt ligger jämst PC, och kommer det faktiskt vara så att den här generationen eh, rent utseendemässigt faktiskt kommer hålla betydligt längre än eventuella andra, eh, eller fram eh, tidigare generationer. Eh, och framförallt är vi duktiga nog att faktiskt se skillnader på den generation som är nu eh, PC versus konsol. Jag vet inte, hur, hur tycker ni? Är det så att det är väldigt stor skillnad eh, fortfarande, eller är det så att det finns? Eh, det är väl ja. en liten skillnad just nu egentligen, men den är ju så, så att när det kommer ut nya konsoler, då kommer konsolerna i kapp lite på pc och sen drar väl PC-en iväg sen när det kommer ut på en ny horror. Den går ju som sagt att uppdatera på hårdvara. Det gör ju oftast inte konsoler, men just nu så känns arkitekturen liknar ju mer än PC, så att det, Ja, det är inte så svårt Tror du att den här kommer hålla längre dock än, än exempelvis PS3 och Xbox 360? Det vet man ju inte Det är, det är som sagt Svårt att säga det, det har ju, mm. ja. Microsoft och Sony har gått ut och sagt att De vill ju att den ska hålla ungefär lika länge Som 360 och PS3 gjorde mm. Dock så kanske folk Säger emot och, och tvingar dem Att utveckla en, en, en, en till konsol Mm. tidigare än vad de själva vill kanske. Men eh, utvecklarna eller tillverkarna vill ju definitivt att det ska hålla i år i alla fall. Precis. Xbox One 2.0 Ja. Mm. Xbox, Xbox 2. För att förvirra ja. saker ännu mer. Mm, nej Xbox men ja, om, om vi tar det här med att just nu så skulle man ju kunna säga att de är ganska snar snarlika. Som, spelen som släpps nu är ju multiplattform och då släpps något allihopa Och vi har ju märkt att de generellt sett så släpps ju spelen först och främst till konsol just nu, som de försöker ju prompta för konsolerna. Och sen när de tar och släpper dem på PC så är de ju inte optimerade. De är inte liksom så upppiffade eller något sånt där, utan de ser lite, ser ganska liknande ut. Det är liksom att de det som man läser väldigt många om de nya spelen, att det är nästan moddare eller folk som håller på att göra och får liksom gå in och fixa ordning så att spelet flyter på lite bättre eller ser lite snyggare ut, eh, som vi tog i det tredje gången jag försöker komma på det här jävla spelet. Watch Dogs! Watch just som, som vi pratade om förut, att det var ju någon, någon inställning eller någonting som de hade liksom tagit, tag, tagit bort i inställningarna så alltså att man inte ja. kunde få göra det snyggare, utan att det såg ju inte bättre ut än vad de gjorde på konsolen. Alltså, de fick ingen in någon modda, liksom fixa så att... Det skulle, det skulle bli snyggt ut Och de liksom bara, oj, hoppsan vi, glöm, vi glömde visst det mm, Jo jo, så. vad ska de säga Ja, så just nu, just nu Känns det ju som att De kommer hållas någorlunda Jämlika, men att om vi säger så här det, det kommer inte dröja så länge innan När de börjar dra igång liksom Och börjar verkligen fixa För PC-spelen, för att vi vet ju att PC kan ju man fläska på Betydligt mycket mer och den har ju, de har ju mer att ge som dator. Det finns ju så mycket där på. Man kan leka ju medan på Xbox och PlayStation. De har ju bara det här är där vi har. Vi kommer inte kunna göra någonting mer med hårdvaran. Ja, man kan ja. optimera till den men man kan aldrig få bättre hårdvara. Så att det precis, kommer ju... Man, man ja. kan kolla på det, det, spelen som släpptes till 360 i början och sen jämföra med slutet av mm. livet. Och det, det är ju väldigt stor skillnad. Vi kan kolla det, det på ju... dem på Playstation 2 också för att få det, en ännu mer sån. Som... Precis, vi kan ju ta det. I Playstation 2 de blir, det blir ju skitsnyggt. Och vi har ju till exempel Uncharted-serien som bara blir snyggare och snyggare. Bland de snyggaste spelen som finns i Playstation egentligen. Och de, de fick ju nästan all kräm som fanns i Playstation 2 och sen har vi ju Uncharted 4 som nu uppskjuter till nästa vår eh, Det blir jag nyfiken på vad, vad de får ut av Playstation 4s hårdvara nu men de har så mycket mer att leka med kommer de kunna göra spel som håller sig i klass med PCn ett bra tag framöver eller ifall det liksom bara blir ett spel och sen är det att ja men nu har vi nu sprang PC om igen mm Ja, jag Nej, hoppa in absolut. Nej, okej. jag är ju väldigt starka åsikten angående här, men vad jag kan säga till till fördel är att de, de kostar ju inte alls mycket nu. Alltså, man kan ju få en en Xbox One du hittar för uh, neton för 3300 och en PlayStation 4 kan du hitta för 3600 på Dustin. Jag menar, du kan inte plocka ihop en PC uh, med några uh, ordentliga specifikationer för de pengarna. Det Så blir svårt. Nej, så att det är väl valuta, alltså värdet som du hittar där Sen kan man ju gå vidare på den punkten och diskutera vad spelen kostar sen då, att man får betala på spel online och sådär mm. men, men ändå någon slags minimum baseline hårdvara alltså Du får ju ändå mm. ganska mycket valuta för pengarna när man ser på det, det Jag känner också att det, det finns ju en viss eh, Inte skärmen, men, men... En allör med, med att ha en konsol också Där du vet att du kommer kunna spela Alla spelen som, som du köper ja. uh, när, du, när du köper ett Spel till PC så vet du ju inte om du kommer Kunna få det jag menar, Det är ju visuella skillnader Ja självklart Men är man en sån som jag som inte bryr mig så jättemycket om Hur grafiken är Så känner jag att Det är jättebra att på, på Xboxet liksom Jag vet att okej okay, Köper jag det här spelet till Xbox så kommer jag kunna spela det på Xboxet Uh, Baring any bugs uh, Men Men köper jag det PC Så är det inte säkert att jag vet att, jag kommer, att det kommer flytta på bra Att jag kommer kunna köra det med mer än 10 fps Så att Det, det är ju lite den där risken man tar också Man kan ju såklart kolla, kolla upp sånt i förväg Men har man bara en PC Och vill spela ett spel som man inte kan Som aspekten äh, säger att nej men du kan inte spela det här Då måste man ju uppgradera Och det kostar ju en massa pengar som man inte har uh, som man eh, skulle kunna lägga på mer spel om inte annat. Skaffa ett jobb! <laughs> ja, men även om man har ett jobb så betyder <laughs> det inte nödvändigtvis att de har en massa pengar och... Skaffa prioriteter! Spel är ju så himla viktigt här i livet. Nu är han igång här, he's <laughs> on fire. Ja, det kan jag men, eh, men sen, så om man... Eh, vill ha lite enklare kvalitet på saker och ting och då kan jag kan ändå tycka att den, den... Bildkvaliteten som vi har på konsolerna nu är lite skrattighet om ibland, att de till exempel nu Battlefield Hardline de ska bara köra 720p på Xbox One och 900p på, på, på PS4, det kan jag tycka är väldigt nej. Det är, inte, det är nästan inte acceptabelt, på man sätt. säga. Lite fånigt tycker jag. Att det, Lite fånigt. Ja. Speciellt när de, nästan bo, båda konsolerna utlovar det mer eller mindre. Ja, men det kommer att vara 1080 och det kommer att vara 60 frames. Ja. Och, och de har ju till och med gått ut nu att det är väldigt svårt att få till att vi ska ha 60 frames och 1080 på spelen. Ja. Och då är det ändå de som har liksom hållit på ett bra tag och lekt runt med alla möjliga inställningar på sina spel och liksom sagt att ja, det, det är så lätt. Sen kom det att ja, det, det, det, det är lite svårt så där. Vi får se vad vi får ut där ja. hela. Det går ju på vad man pjterar på som, som utvecklar. Mm. Tyvärr, alltså. mm. Men ja, jag tycker vi har, det, det är ju en återigen, det här är ju en diskussion som alltid pågår, mm. känns som. Uh, och särskilt när en ny konsolgeneration har kommit ut så är den ju till sin spets på något sätt. Ja. Uh. PC kommer ju springa om med längre ju längre tiden går. Mm. Och om konsolgenerationen håller sig, vad blir det 9-8 år till. Då mm. kommer man ju definitivt kunna köpa en, en PC för samma pris. Mm. Och få den på standard Utan problem. Och bara lägga till liksom, några hundra lappar till och så får man ännu bättre. Plus att det är en PC så du kan göra mycket mer där. Yes. Ja, bra. Men där äh, sätter vi väl punkt på diskussionen i alla fall. då. Mm, det var en kanske diskussion. Vi har äh, lite extra nördämnen också innan vi går in på lyssnarmailen. Mm. Precis. Ehm, och äh, vi kan väl börja med där äh, angående en tv-serie som ligger under Indiegogo alltså en crowdfunding-sajt då. Ehm, med bland annat Nathan Fillion och Ellen Tidduck. Ehm, och äh, var varför är jag eller Rob kanske för den delen tyckte det var intressant att ta upp den är just för att dels den tisen som de har riggandes och själva vad ska man säga, premissen för serien. Det handlar om två, i alla fall ena är ju mer om en avdankad gammal sci-fi stjärna kan man säga som var med i en tv-serie som lades ner efter första säsongen. <laughs> och besöker en hel del conventions och skriver på och så och han har en, en annan kille som var med i samma serie spelade av Nathan Fillion som gick vidare och blev stor typ och han, de har interaktioner så att säga och ja, jag vet inte jag tycker det verkar som en jätteskön serie jag tycker det är bara kul att belysa just den här serien på Indiegogo Con Man heter den då. just för vad den är också att det är så mm parodi på sig själva på något sätt. Precis. Sånt uppskattar jag. Jag tycker ja. sånt är roligt. När folk mm. kan skoja om sig själva på en sån nivå så... Mm. Uh, och de är ju väldigt roliga också, de två. Bara den här liksom, premise liksom, där när de sitter och pratar och man känner ja, är, är, är, är själva serien ens hälften så rolig som det här är, så alltså, kommer det ju gå jättebra. Ja. Precis. Ja, men jag vet ju hur roliga... Jag... Nathan Fillion och gänget är alltså det, det är lite synd för jag, vad heter han, den andra tänkte jag säga, Alan mm. det, det är, jag tycker det är lite taskigt mot honom för han är den som står som i grunden för det här egentligen och sen har ju Nathan Fillion hoppat med på det här då mm. och det är många som hänger med på det just för Nathan Fillion känner jag också för jag, men jag vet ju att jag har ju sett Firefly. Har en riktigt bra serie Jag har sett Castle lite nyare då som man har gjort som de tycker det. Han, han, är, han är riktigt bra. Och det är roligt att och se. Bara gå in på YouTube och hitta bakom kulisterna på honom och sådär. Mm. Ja, det, det blir, jag tror det. Då som sagt, de tjänade ju ihop sina, sitt mål väldigt, väldigt snabbt. Ja. Mm. Det var, så här, vi vill ha, vad var det, 500 000 och sen så, ja, efter två dagar eller något sånt där så här har ni... En dag, en dag så hade de över en miljon. Ja, det var en och en halv när jag tittade. Liksom. Det var, här har ni tre gånger så mycket som ni behövde. Vi, vi, jag kan ju säga det. De har 27 dagar kvar på, för att få det. Och de vill ha 425 000 dollar. Och de har i dagsläget 1 793 959 dollar. Mm. Så, och 27 dagar kvar så... Ja, mm. men det är så... Och, det är... och de har ju stretchcode upp till 2 miljoner. Och där är liksom... DVD Blu-ray perks som mm. sista grejen nu Och för, mm. nästan för varje sån här grej så är det... För... Uh, ja, varje sån, de som har ökning så är det... Ja, det, vi gör en till del. Mm. Ja, 100, 000, 100 000 kronor till! Då gör vi en till del. Mm. Det är ju sånt här man vill slänga pengar på. För det är de här liksom, som man verkligen tycker om de här skådespelarna och det där. Och, som producenter. Och, man vet att de har varit med i det här livet. Gått på mycket conventions så har det roligt bara. Och, ja, det är svårt att inte ge dem pengar. <laughs> ja, nej alltså jag, kom, alltså. jag har ju sett Firefly och så där, Jag har sett Nathan Fillion i morgon. Men jag har ju sett äh, Alan Tidey i några gånger. Han var ju med i... Äh... Uh, vad fan heter filmen nu med Heath Ledger När han spelar Riddare uh, kommer inte ihåg nu Varför det Men, uh, Riddare? Är det en äldre film? Ja, en, ja det, En riddares historia, den här som var jag även lite ja, musikal Ja, så heter den Han är ju med där i uh, Och sen han var ju också med i en film som heter Death at the Funeral mm. uh, Som var så här typ Brittisk satir typ, skitrolig um, som jag också såg han är väldigt rolig i den så att, jag sett honom i andra han är ju faktiskt en väldigt, han är en väldigt bra skådis ja, han liksom. gör mycket röster han är un... också han, ja, gör, han, han är väldigt, väldigt underskattad mycket. tycker jag mm. uh, och uh, jag tror att de de, han, de verkar de är ju medvetna om liksom hur det är så att de spelar ju mycket på det i i, i premisen på, mm. på den här serien på här serien så jag, jag blev, det kommer väldigt intressant att se vad, på Hur det ser ut som se. Det är ju frågan mm. vart den kommer landa i För, alltså, står det Vart den kommer komma i så fall Det är en webbsedie Okej, okej 10 blir, minuters ah. avsnitt har jag för mig att det stod också Ja, ah, okej okay. Ja, ja, men det, det ska bli kul att se. Eller, ja, med så mycket pengar då lär de ju ha ett ordentligt produktionsvärt de kan göra. det. De kan ta det lugnt och veta att. Det, men det känns ju som något de har gått och sagt till sig själva. hela tiden bara. Ja, vi borde crowdfunda något och få till och se: ja, men, ja, vi vet ju att folk vill ha det. Men de, jag vet inte om de, de trodde på att det skulle faktiskt funka. Så när De väl gjorde det, så ja, flyger in pengar? Det måste vara jätteroligt för dem att se att de verkligen får göra. Mm. Den här lite fåniga grejen som ingen annan skulle låta dem göra egentligen. Ja, de har ju dragit med oss andra skådisar också som Felicia Day och lite andra grejer. Ja. Uh, så att, det var några mer också, jag kommer inte ihåg. Uh, <laughs> <laughs> men uh, hon, vad fan heter hon nu? Uh, hon som spelade uh, Zoe i uh, Firefly, hon är också med. Uh, så ja, Zoe, uh, vem var det Aaron, jag säga det är hans, det är frun till Vårs. Ja, just ja, just, ja, just ja, jo, jo, jo. Jag tänkte så här, för jag visste vad hon hette, eh, hon som var dottern till doktorn, här, syster till doktorn, så var det. Mm. Så ja, hon nej, de och... har hon tagit med lite sådana, så det, det är roligt i alla fall. Jag, gillar, mm. jag gillar att så, de har dragit med så, lite äh, andra skolor. Precis, och det är ett bra tips också om man faktiskt, äh, går här och funda även från Sverige så att säga, jag vet inte hur det fungerar med Indiegogo. Jo, det går. Ja, det gör det. Ja, det, det, gör det, gör det står bara att man får lägga till 10 dollar om man vill om man väljer en nivå där man får någon. 15 är det för Europa. Ja, okay. 10 till Kanada. 10, var... mm. Nej, aha, okay. 10 till Kanada, 15 till Europa. Det, så. Okay. så där 15. är det så att ni faktiskt tycker det här är, är, verkar kul så ta gärna och hjälp till dem. Det är ju inte mycket pengar det handlar om så. Men det gör ni som ni vill. Det är bara tips yes. och det jag tyckte jag var kul att bara belysa då. Så, Men uh, ut, slutligen då på. Uh, övriga nördämnen vad gäller nyheter och avslag är ju då att och det är värt att belysa då. Det Terry Pratchett har ju då gått bort. Mm. Och för er som har lite mer koppling till den då förutom att ni känner sorg då, vad är det vi mister utöver? Ja, vad, vad, vad känner ni just nu börjar fråga. Bara, kort. Kort och gott att vi förlorar ju en väldigt stor skapare av mycket nöje. Ja. För hans böcker är liksom hela den världen. Det är liksom en, ett epos av skratt egentligen. Det är liksom så mycket sak till Plus det är hans sätt att paradisera våran värld egentligen. Det är lite politisk satir över det hela med hur, hur hela världen uppbyggd, ju, allt från liksom patrician till, ner till fotsoldaterna. Att det är en parodi över vår värld och liksom våra relationer till västvärlden och, och liksom alla andra ställen i hela världen. Så jag, jag tycker att vi förlorar en person som skriver men som glädje och liksom levde för de här böckerna och ville bara att folk skulle skratta och kul på ja, Jag skulle inte kunna säga det bättre själv. Faktiskt. Jag kan hålla med på alla punkter. Men jag kan också nämna om att det finns en dokumentär med, med Terrier Purchets. Som han gjorde för några år sedan. Åh, oh, nu ska jag bara vara säker på namnet här. Jag tror den heter Choosing to Die. Men eh, där har vi pratat om just dödshjälp och sådär. Mm. Den är jag... väldigt lärd att se om man just tycker om. Jo, den heter Choosing to Die. Mm. Ska man definitivt kolla om man uppskattar äh, Terry Perchett och han berättar mycket om sin Alzheimers och det, sådär och han äh, Ja, han berättar om hur han måste få hjälp med att skriva sina böcker och så mm. han, han höll ju han höll ju definitivt på att skriva sig in det sista mm. Det kommer, hans sista bok kommer typ nästa år tror jag ja. men, Eller om det är tidigare. Ja. men alltså jag kan, ju, jag kan säga det att jag, jag känner att, att Världen har ju definitivt förlorat en av de absolut bästa äh, fantasy Eh... Äh, Författarna som, som finns idag Och eh, Jag har jag läst eh, För vad andra författare Och andra människor säger Och det, det är inte bara jag som har den åsikten och jag, Personligen så känner jag att, att Som aspirerande författare själv Så har Terry Pratchett han, han, Hans skriva, sätt att skriva Och berätta historier Har influerat mig väldigt mycket eh, Och jag känner mig Väldigt <laughs> det, kän det känns som Det är en stor förlust eh, Även personligen för mig Även om jag aldrig liksom kände honom Eller träffat honom ens Men Han det... har en så stor Så pass stor impakt på mitt liv Att eh, det Jag vet inte Det det, det känns som det är, det är någonting stort borta Och eh, Det är väldigt Sorgligt mm. mm. Det är för nu De tycker att de kan Precis som Monkey Island tar att göra en, en, en ny utgå en hård remake-utgåvet av de, de heliga gamla Discworld-spelen. Discworld 1 och 2, vi kan skippa Noir, för det, det är inte så mycket hänger ur äh, så. så har ni sett det, att de, det finns en petition uppe för att äh, döden ska, ska skicka tillbaka tre parcher. <laughs> ja. De postade ju på, äh, hans, på, Twitter. Hans, på hans Twitter äh, skrivet så som döden gör att han kommer att hämta honom. Så som man gör i, i Discworld-böckerna. Precis, han skriver så: At last, Sir Terry, we must walk together. Terry tough death's army following through the door and onto the black desert under the endless night. The end. Ja, Och det är en evig vandring ännu. Ja, det finns ju nu en partition uppe uh, att, för döden att skicka tillbaka. honom. Det var ett misstag, det var inte rätt. Så att, uh, mm. uh, så jag gillar, det. jag signade den men <laughs> även, om <det> inte, <laughs> även om det inte ger, även om det inte liksom, det ger ju inte någonting men samtidigt känner jag liksom, nej men jag känner vi medverkar i alla fall. <laughs> för jag känner, för att liksom, det, det är ju ett utlopp för det man känner på något sätt. Precis. Men ja, det var, vad kan man säga mer, det är jättetråkigt. Det är ju så, men ja. Och vi försöker göra nu en segway till <laughs> något helt annat då. <laughs> ja, får jag du tror du tar dig det, det själv ordet här. Nu. Ja. Från det deprimerande till det lite mer. Ja. <laughs> ja. Um, det lite mer deprimerande. Ja, vi ja, tänkte ta och snacka lite kort om en film som jag har sett som heter Big Hero 6. Och um, ja, vem vill börja snacka? De som har sett den för jag kan. Jag, och jag, ja, och men, jag, men, jag men uh, av dig Daniel eller Rob eller? Jag kör ni i kant. du kan ju börja. Liksom. Mm. Du... Ska jag börja? <fri> du är yngst utav oss. Just vi börjar i <fri> <fri> den ordningen. <då>. <fri> <fri> <fri> <fri> <fri> Ungdom ungdomen först. Ja. Ah, okej okay, vi måste ta tid att få i saliv i munnen så att vi kan prata ordentligt. Ah, okay, ja, okej. Stoppa in tänderna och allting också. Mm. Okej, okay, nee. alltså... Jag vet Alltså, det handlar ju om, om en, en, en, en ung kille, jag tror han är typ 12 eller något sånt där tror jag i, i, i filmen här för mig, mm. som heter Hiro, och han eh, bor i vad hette staden nu, de... San Francisco, ja precis någonting. det är jag vet inte, jag läste om bakgrunden, det är typ att det var baserat på en. det är en alternativt San Francisco där typ, vid någon... Eh, det var ju någon stor earthquake typ i början på 1900-talet Och eh, i, i den där verkligheten så var det en massa mm. japaner som, som hjälpte till att, att fixa staden på något sätt Och så gick det vidare, de använde en så här stabilizing grej och så gick det vidare mm. Men det är mycket eh, det, det är väldigt högteknologiskt, eh, mer så än vår värld är, Även fast det utspelar sig i samma eh, tidsålder och de har en massa coola så de robotar och grejer som de, de börjar med att de, de har en så här um, Legal Street Fight mellan två robotar. Lite Robot Wars fast coolare. Uh, och jag det. och det de etablerar då Hero som ett som är så barngeni i stort sett. Och uh, uh, jag vet inte ska jag spoila vad som händer i början där eller? Ja, det, så det, blir ju, det kan du göra för det är ju det som egentligen Startar upp ja. en Nej, men, filmen, han, Hans storebror då Som är en väldigt cool snubb Tar med honom till en sån här eh, Han går på en sån här teknologi universitet typ Och Hiro känner att han har inget mål i livet Men, han, men hans Brorsa tar med honom dit och visar coola grejer så Och han bara, åh här måste jag gå Och så ska de göra en sån här, så här Vad heter det Det heter inte en convention men en sån här science fiction eller inte science fiction men en sån här science uh, showcasing mm. typ utställnings ja en utställning en utställning precis där han ska visa upp sin uppfinning då det här, men det här har jag byggt liksom. och när, eh, precis efter det när han får reda på liksom ah, men här, jag har blivit antagen inte här då, då är det en stor brand där inne och han står springer springer in för att, för att rädda eh, någon som finns där inne och eh, kommer inte ut igen Uh, och uh, sen senare då så han är väldigt deprimerad från att liksom och så, så uh, men uh, hans brors uppfinning som han hade hittat på var en en, en läkarrobot mm. uh, som hette uh, vad heter Baymax, Baymax. Uh, och uh, uh, han uh, Hjälper Hiro då får de, de börjar leta efter. För Hiros uppfinning hade trodde de var förstörd i, i branden, men, eh, men det var den inte den, eh, utan det, det verkar som någon annan har snott den och börjat bygga mer. Och de börjar in, ut, utreda det där och leta runt lite och sådär. Och så eh, kommer det andra eh, karaktärer som var hans storbrors vänner, då och hjälper till och de, eh, Sen. Bygger de, de, de får reda på vem det är Alltså det är en så här bad guy som Som uh, försöker Jag kommer jag kommer inte ihåg vad de, vad de trodde att hans första Vad hans mål var för någonting Men, men han var bad guy för att ha hans uppfyllning Och därför såg han trodde att stoppas mm. Och då blir de superhjältar typ. Precis Ja Och uh, jag tyckte de var jättebra Animationen är väldigt snygg Den är väldigt smooth Och den, man, man ser verkligen vart den är inspirerad ifrån Och lite sånt Plus att är en, den är ju baserad på en serietidning också Från Marvel jo, äh, Och den är väldigt, väldigt snyggt eh, Gjord faktiskt så jag gillar storyn Även om den är lite simplistisk eh, Så är den en, en, en klassisk story Ska jag Så säga är en klisché Den är, den är klassisk um, och ja, jag tyckte om den Den har mycket så här coola, coola moment Och ändå lite sorgliga moment Och, och så, här, så här Lite touching moments och jag, jag tyckte det var en bra blandning Jag tyckte storyn flöt på väldigt bra Och karaktärerna var väldigt intressanta Också ändå I alla fall för att, jag menar, Speciellt för att vara en, en Så många karaktärer Som är huvudkaraktärer ändå men ja, det jag gillar Jag rekommenderar definitivt för folk att se den, Även om det är en kort och kort barnfilm Det finns många en, bra barnfilmer en, en så en barnfilm Alltid värdgård oavsett ålder så. Nej, jag vet Men den yes, har ju en barn i huvudrollen Om man säger så ja. jag säga också. Yes, Men bra, men jag kan ju säga lite Vad jag tyckte också då det, det, Som du säger, där är står den där Visst, det är ju en barnfilm Som du säger och så Och för min del, jag kanske inte riktigt Fäste mig direkt vid någon av karaktärerna. Men jag tyckte om själva premissen överlag. Och världen framförallt. Och sen är ju den stora stjärnan i det här. Det är ju Baymax. Det är han som man tycker. Han vill man se mer av. I alla fall så var det för mig. Och sen, och det är kul också. För Ellen Tudyk är ju för övrigt med i den här. Han som vi snackar om nu i Conman. Han är ju en karaktär som heter Alistair Cray. Så det är kul att vi får binda samman här, då borde jag ha gjort en segway igen, men det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> Hur som haver, det, det är just det här med teknologi och så, det funkar ganska bra det, det, de gör det bra. Den uh, skiljer sig lite från tidigare filmer så även om man kan se lite The Incredible i den på sätt och vis. Um, en helt okej okay rulle. Den, den var inte liksom som att den kändes uh, så jättespeciell kanske tyckte jag. Det finns många rullar som har släppt som, som tar en betydligt djupare i, i, i känslor då. Men uh, än en gång. Jag tycker att har man uh, unga som jag så är det en jättebra film att faktiskt få se med dem. Uh, och Baymax kommer alla gå runt och säga. Bup, bup, bup, bup", när man liksom gör high fives liknande grejer. <laughs> så uh, ja det säger jag i alla fall. Danny. Ja, nej, som ja, vi diskuterade förut, jag tycker att storyn är lite si och så, att det är en väldigt, här, väldigt typisk storyn, en sånt där... Klassisk. Klassisk, det är förlust, det är liksom hämnd, eh, som går lite överstyr kanske, så där att man vet inte riktigt... Ja, och, jag, och det är ju den här att göra rätt, men att storyn för mig var, var lite si och så, det... Men det är som sagt, det är ju en barnstår det är ju lite, lite förenklat för att barn ska kunna ha, men... Uh, men det jag tycker är skönt Med den här filmen är att uh, Hjältarna så att säga Det är ju liksom bara nördar Om vi använder För det är en korrekt term För de, de här som är är, är, med, är är ju nördar Genuina nördar Det är de här som liksom Vi kan inte göra någonting Hur ska vi kunna hjälpa till liksom? Och sist de, sist de får se liksom att ja, men Du är bra på det här Om ja, du gör en dräkt som passar dig jättebra Och så märker de att liksom, jag kan det här. Mm. Så det, det tycker jag är en av fördelarna. Och sen, och sen själva Roboten är ju, är ju det enda som är bra med filmen, tycker jag egentligen. Det är, jag skulle kunna, det är som är uh, dumma mig, Det är, de här Minions, det, det är det bästa i filmerna. Uh, och jag tycker att han var det enda som var värt att se den här filmen. För, för mitt personliga tycker jag. Mm. För jag tyckte att det kunde varit mer med honom. Mm. Så jag hoppas det kommer, kan komma den, precis som de priser gjort med andra filmer. Att kommer en kort film med bara honom. Och så där. För att jag tyckte att han var det bästa i hela det så. Och liksom Go nerds ja. Ja. <laughs> så Jag kommer ihåg när jag såg trilen på den här filmen Alltså den här tisen som de alltid har um, den När han försöker sätta ihop Dräkten för Baymax mm. Och den hela tiden flyger, och den flyger isär I slutet Är det som nu du kliver upp morgon morgonen och ska klä på dig eller? Nej um, Och jag, jag, jag kommer ihåg när jag tittade på den och det. Vad är det här? Alltså Det såg ju snyggt ut men Alltså jag vet inte riktigt hur man kommer att se den här. Men det är det det är en väldigt stor disconnect mellan trailern och själva filmen för filmen har inte den känslan som trailen har där det är jättemycket silly liksom och sådana grejer. Alltså mm. Bmax är ju lite så men det är ju för att han är en robot och det finns ju lite silly moments så det är självklart för det är, det finns det här bara. Det, det är liksom det går, det går inte att kan komma från sånt. men men själva filmen håller sig ändå rätt seriös. Uh, till och, och har en ganska en rätt seriös story liksom ändå mm. uh, och det, det, det är inte det som trillen framför och det tycker jag är lite det är lite dumt mm. ja men där har vi det lite olika åsikter och det är jättebra då för er som lyssnar på oss att tag så, så kan ni utgå från det ja. förhoppningsvis så hittar ni någonting som passar er Um, men med det så har vi egentligen allting på övriga ny nyheter, alternativt ämnen klara. Så, Max? Så där. Jag väntade bara på att det skulle bli färdiga. Mm. Vi går raskt vidare till vårt nästa stopp som är <skratt> lyssnarmail. Varsågod, mm. Fredrik. Över till dig igen. Det är nu du ska svara. Tack, Max, för de värmande orden. Du har... Mm. Fem nya mig. <skratt> Nästa <Loxa>. <skratt> <skratt> Ja. Vi, vi har fått lite mail Jag ska gå igenom lite grann Och i och med att vi har um, Ett mail då som Vi även har svar på tal på Från vår kära Lotta Så börjar jag med det uh, Och det <skratt> är ju lämpligt Nog också samma person som uh, Frågade angående hur vi tänkte angående just fördelar kontra nackdelar på PC versus konsol, Du säger det, det som vi tog upp i veckans exekution då. För han hade ju sett då ett klipp på Youtube där de gjorde en Comparison mellan PS4, PS4 PC och Xbox One då Och utifrån den så kom den här lilla Diskussionen upp Men han skriver i alla fall då utöver det Uh, att uh, han har hört oss snacka om Overwatch. Och uh, visst är Blizzard då. Men av allt han sett då så är det till utseendet och känslan bara ytterligare Nej. ett FPS. Uh, vad skiljer det verkligen ur mängden av FPS som sköljs över oss? För han skriver så äldigt talat. Jag vill ha en total genomgång av skillnaden, så vi, som vi idag vet kontra inom situationstecken vanligt FPS. Han känner att han är lite trött på att höra just att fanboyen blir och vill höra och få mer konkreta saker. Ja, men det var ju tur att han får ett svar av Lotta här då. Mm. <laughs> men ja, jag tänkte, innan jag tar det här, som hon har skrivit, vad känner ni själva? Vad vet ni om Overwatch? Uh... Lite svår fråga att besvara just för att man ja. har inte spelat spelet och man har inte visat jättemycket. Nej, men precis. det man kan säga är väl att Det är väldigt samarbetsbaserat Du har dina karaktärer Det är lite litet MOBA ungefär alltså, mm. Du har din, din hjälte med olika hjältar Med olika förmågor Som du ska då använda för att du givetvis vinna att, Men ja, jag, jag kan inte säga så mycket mm. i, I dagsläget Jag kan säga bara vad jag hoppas att det kommer vara att Jag hoppar de kommer ta lite från valv här med Team Fortress 2 och faktiskt ha riktigt bra personlighet i sina karaktärer Har de en karaktär som heter Torbjörn, så ungefär. Jo, det var det jag tänkte att de är på god väg jag hoppas att de drar vidare på det här verkligen för att det gör ju det som i MOBA-spel, fighting-spel alltså där du väljer en karaktär du väljer väldigt mycket på dens personlighet, i alla fall i början Till exempel att säga, den här ser cool ut den vill jag spela, den här var häftig så väljer jag alla mina karaktärer. Jo, jag, säga det, jag tror de flesta gör det. Det är bara när man börjar komma rätt långt in. När man kommer in i gameplayet och börjar bli väldigt duktig på det. Och känna, ja, Men nu, den här är overpowered. Så den tänker jag köra varje gång och vinna. <laughs> jag tar fortfarande den karaktären som ja. är bröst. Ja, det men, gäller äh, inte annat. <laughs> ja, vi kan ju ta då. Det, vi har ju då, det har hon ju besvarat också. Anton som då mejlat in. Eh, hon skriver då så här. Hej Anton, tack för mejlet. Uh, jag känner att jag är rätt skyldig till fanboyenet för Blizzard. Så här kommer då mina två cent om Overwatch. Uh, Overwatch är ju som du säger, ett, ännu ett FPS. Du har ett antal spelare i varje lag som alla fyller en av fyra roller. Offense, Defense, Tank och Sport. Och för varje runda kommer du ha ett av två olika objektivs. Payload eller Point Capture. Uh, en Team WordPress vad sa du? Team Fortress 2? Ja. Uh, men det finns det detaljer som skiljer Overwatch från de FPS jag sett spelat och hört talas om. En sak är hur Blizzard återigen satsar på att streamlinen är så att den blir mer nybörjarvänlig. Uh, man har versatility så att säga, i en lång rad av olika hjältar. Alla med unika förmågor. Uh, men det ser ut som att man inte har... Jättemycket armbågsutrymme för att modifiera sin hjälte. Eh, vilket för en nybörjare inom då som till exempel för Lotta då, betyder för en chans att göra horribelt dåliga beslut. Mm. Eh, så även mångfalden och uppfin uppfinningsrikedomen i de olika förmågorna är enligt då Lotta ovanligt. Stor med allt från fällor, stödsande pilar, teleport, olika former av sköldar, flygförmåga, healing med mera. Till, eh, ja, även till rocket launchers och sniper i som vanligt. Då. Och här vill hon då observera att hon har inte spelat betan och därför har hon inte känt på spelet om det då lever upp till förväntningarna. Men hon tror då att det kan bli ett snyggt spel som är bra för nybörjare och det gör henne då väldigt nyfiken. Dessutom är det ju alltid spännande att se resultatet när en studio som gjort väldigt mycket annat plötsligt byter genre. Så ha, där har du det i alla fall från hennes sida. Kan, um, kan det spelet locka Lotta ifrån Wow? <laughs> ja. Kan. Jag, kan jag, så är du vad? Ja. Alltså jag jag har bara sett uh, trailers där första uh, launch senast här mm. um, som de gjorde när de showcaseade karaktären och hade den här intro introfilmen och lite det där. Pixarfilmen. Ja, det var det jag satt och tänkte på Rune nu så här. Alltså egentligen stilen på den och faktiskt Big Hero 6 är ganska liknande faktiskt mm -hmm. ändå. Så att, ja, de har men, lite Pixar-känsla ju. Crossover. Ja, men jag ska säga det, jag har ju aldrig, jag har inte riktigt, jätteintresserad av såna här typ av spel mm. egentligen. Men det så bara själva stilen på den där och att karaktärerna verkar ha lite så personligheten ändå som ni säger mm. så, så är jag faktiskt väldigt intresserad av att faktiskt spela mm. det. Ja för min del, jag som har kört en hel del i Team Fortress och mm. försökt med på genren, eh, utifrån genren i sig, inte särskilt intresserad alls faktiskt, Den är som känns ganska tråkig överlag eh, och jag kommer nog inte jag kommer att snegla på den, mest för att det är Blizzard och jag är nyfiken eh, men annars kommer jag nog inte ta i Tuman om den inte är gratis då, förstås. Uh, men, uh, I, mitt fall har, så, ja. I mitt fall så är det ju med att det lockas trots att det är Blizzard. Mm. Uh, men där har vi i alla fall hennes svar då till Anton. Och uh, det är jättebra med Anton att du skickar in och uh, frågar så Det är kul alltid att ge lite svar på tal och dels framförallt uh, poängtera uh, att det kanske inte är så mycket... Det, visst, det, det, det finns alltid någon form av fanboyism hos oss alla och Sen att Lotta kanske har lite mer Briss. Det, ja, det må det vara så. Kanske. Men eh, där har vi i alla fall det, det var från Anton. Och eh, om vi då fortsätter då i mejlskörden så har vi ett från Felix. Han skriver så här. Eh, riktigt roligt att lyssna på er. Och framförallt intressant. En fråga. Jag vet att ni är mest på spelsidan inom eh, parentes då. Men jag skulle gärna vilja höra mer om program och alla slag? Helt utanför i sfär kanske. Men vore intressant, äh, himla roligt att höra er snacka Photoshop, Pro Tools eller egentligen vilket program som helst. Ja, ska vi ha en diskussion om Visual Studio nu? Ja. Äh, eh, det, jag kommer ja. tillbaka om en kvart så ja. kan ni prata. du ja, förstår det den viktiga till ja Jag kan bara säga så här. Det, det är kul att du åtminstone frågar, men jag tror inte att vi kommer gå in på det här. Det måste vara något extraordinärt program som, som uh, är någonting relaterat mot spelutveckling kanske då. Uh, annars så vet jag inte om vi kommer ta upp det. Men uh, än en gång, bra att du frågar i alla fall. Vi kan diskutera lite Dreamweaver här, kan vi göra. Ja. <laughs> Yay! Dessutom fortsätter han då, om vi ska hoppa in på ämnet spel, igen, och det här är lite kul då, angående att Kalle är med nu. Ska ni någonsin ha spel som Hotline Miami som veckans spel? Tvåan kom precis och det vore ja, ja, riktigt ja, ja, intressant ja. att höra om. Ja, en gång. Ni hörde ju där Kalle prata lite om Hotline Miami och huruvida vi tar fram det som ett veckans spel framöver. Ja. Varför inte? Jag skulle kunna tänka mig att ha det som ett veckatspel. Nu har jag förvisso kört det. så Det är inte som en ny upplevelse för min del. Men å andra sidan, om jag har kört det och sen de andra inte så är det kul att kunna göra den jämförelsen. Hur vi upplever det och så. Så vi får se. Det är mycket möjligt. Och ja, vad har vi sen? Vi har ytterligare ett mejl som jag tänkte ta upp. Och det är då från Sack. Han har hört av sig tidigare. Um, han satt och tittade på den dokumentär som fanns på FSA i samband med Pillars of Eternitys uh, kickstart-projekt. Uh, som i sin tur räddade Obsidian från Konkurs. Uh, och då skriver han, en så pass stor utvecklare som varit nära att dö ut, frågetecken. I och med att det står att Lotto och Max jobbat snedstreckt läst till spelutvecklare så skulle jag eller han då vilja veta mer om hur pass stort är trycket på studios från förläggare. Och hur påverkas de som arbetar under det här. För många av oss ser till exempel Mojang Studio och det kanske inte är det bästa att jämföra med då men han skulle vilja höra just betydligt mer kring arbetet om att skapa ett spel. Ja, egentligen på den fronten kan jag kan det säga att inte får några helt grandiosa planer om vilka exalterade personer vi har tänkt att säga eh, vi kan ju bara tala från indiesidan vi gjorde ju spel som vårt examensprojekt i våran utbildning där på samma stycken, jag tror vi var fyra, fem stycken i teamet där eh, Lotta fortsatte jobba på det spelet medan jag sökte andra vägar till programmering på jobb mot industri och sånt för att man vill jobba med spelutveckling men det är svårt, du måste vara jätteduktig och förvänta dig en lite mindre lön för det arbetet som du ganska får mycket för i andra fall. Så att jag, för min del kände jag att jag går iväg och jobbar lite, får upp ett kapital, sen kanske går den här indivägen och känner att ja, men jag kan ta tre års paus från att jobba och sätta mig och fokusera på mitt spel i min takt men eh, annars är det ju att gå till de stora studierna som DICE eller sånt och det är ju flyttat till Stockholm som gäller och liknande Jag menar vi har talat med dem från Stockholm varit på så här, lite större eh, konferenser Swedish Game Award, nämligen då och fick tala med folk från DICE och Avalanche och skaparna från Aero, skaparna av Magica, Arrowheader och eh, riktigt roliga personer och man ser liksom deras story hur de lite gick samma väg det här nästan från universitetet gör en grej och det slår. Och många överger examensarbeten för att det här är deras chans att faktiskt komma ut så att det mm. är lite tur också för att det finns väldigt mycket indutvecklare nu och den här hypen har börjat tappa lite. att Det kommer ett liten grej lite här där, men ja just från tryck från förläggare och sånt tror jag inte vi kan, vi kan spekulera lite med tanke på att vi vet hur det är att jobba med spel. Men jag kan inte säga att någon av oss har jobbat på något spelföretag. Nej precis. Jag kan säga att jag utbildar mig här igår, jag ju, ju datatynik på KTH, men jag planerar inte att jobba med spel i framtiden just för att, som du nämnde innan, är att man, det är ett ganska, som jag har förstått, ett ganska tacklöst arbete. Att mm -hmm. jobba hårt du måste vara väldigt duktig på alla sätt och vis. Liksom. Att, det är ingenting som jag ser att jag kommer, förutom då på Indie-sidan, kanske leka mm -hmm. lite i, med projekt, i projekt och i skolan. Och, man, det är lite roliga grejer man gör men det är ingenting, man vill ju ha det som sitt fulltidsarbete men det är ett jobb fortfarande och det är ett litet det, det är många som verkligen vill komma in på det här jobbet och man tar dem som är de absolut bästa så att är man inte väldigt duktig och kan tänka sig och jobba för lite mindre och lite hårdare och lite mer då visst, men det, man får förvänta sig att det är lite uppsbacke ja. precis men där han fortsätter då just, har vi tid, eller har ni tid rättare sagt då så vore det jätteintressant att höra om något specifikt moment inom spelutveckling. Ja, Oj, vad mycket Och, det finns. där absolut, vi skulle kunna ta kanske det som en veckans diskussion eller något liknande, alternativt en, en egen del på Youtube må hända. Men uh, stay tuned så kommer det nog. Uh, jag vet att jag för min del är väldigt nyfiken på många saker. Även när jag har pratat om det förr med Stackars uh, Max. Så tålste att fråga sig igen för jag vill gärna höra åter och åter igen. För det är ju cool. bra han kommer ihåg mm. allting. Mm. Men uh, annars så skriver ni. Annars tack för att ni tidigare tog upp min mail och för en riktigt bra podd. Så. Jag kan nämna en grej där angående mm. spelutvecklingen finns. Uh, en grupp youtubers på, som heter Extra Credits jag vet inte om någon har hört talas om dem de är helt underbara, om man vill bli ja. motiverad för spelutveckling, Youtube Extra Credits är bland det bästa jag menar, jag som inte jobbar med spel längre utan men ändå sitter med tankarna på det, kan mm. se ett sånt och känner att nu gäller, nu är helgen, nu de, ska jag sätta mig och göra mitt spel precis. de har gjort en, en serie om vad man, hur man ska tänka när man gör sitt första spel och det, är man intresserad så absolut att det, är, det man, är den bästa Extra rekommendationen credits på Youtube, de mm. har gjort den Ja, men jättebra tips där. Så ta kolla upp det. Uh, slutligen då så är det inte ett mejl utan jag tar direkt från vårt Steam-community där vi fick lite från uh, en i Steam-community. Steam jag säger inte dess namn för att jag kan inte uttala det för det är massa stjärnor och <laughs> grejer. engelving stjärna understräck punkt punk, punk. ja, Någonting så här, alja, XX, någonting XX, med massa 3037. stjärnor och vingar och sånt. Men hur som helst han eller hon då skriver, hade varit roligt att få lite uppdatering om GTA 5 till PC Jag själv har att sedan 2014 och väntat på det och nu snart har jag fått för mig att det ska komma ut. Kanske en granskning av vad priset kommer ligga på och vad skillnaden kommer bli mellan PC och konsol bättre eller sämre så jag har faktiskt tagit mig lite friheter tagit och kollat upp lite sånt. För det som står hittills är att på PC då som komma skall kommer den ligga på cirka 450 spänn. Och PS4 och X-bonern de ligger på någonstans mellan 480 till 500 spänn då. Skillnaden i just mellan konsol PC. Ja, det, där får man göra mer distinktion mellan äldre generationen, det vill säga 360 PS3, mot eh, nya eller current gen. Då. Där har vi ju då förbättrad grafik såklart med högre upplösning på texturer och det här är någonting som jag antar kommer synas bättre på PC Men eh, Men framförallt nya fordon, vapen, collectibles, bonus, pengar. Eh, framförallt då ökat spelantal i online-läge upp till 30 spelare. Eh, märkligt, då, ja. Eh, första personsläge också, vilket de har intresserat i, i next gen, eller Precis. current FP, FPS-läget där. Eh, de har dessutom ett så kallat fotograferingsläge där man då kan ta kort på saker och ting. Och här då, om du tar kort på allting som är ap så kan du tjäna <gör> även en ny ap-outfit. Och det vill jag alla ha när man springer runt och dödar folk i GTA. Eh, jag nu. Ja. Eh, även kommer det vara klassiska uh, yeah. fordon från tidigare GTA-spel. Eh, och överlag då även det här GTA Heist nu som jag har snackats om skulle väl eh, vara med från start startbarn. Eh, men överlag, det kommer tweakas, det kommer optimeras och mm. det kommer se lite bättre ut såklart. Eh. Jag är lite skeptisk angående pc versionerna eftersom Rockstar inte har en, en har inte bästa historien angående PC-versioner. GTA 4 var inte jättebra på på PC. Mm -hmm. Till en början i alla fall. Så jag är lite skeptisk. Men, men jag, jag ser ändå fram emot GTA 5 Jag, jag höll mig faktiskt. Jag köpte det alldeles. Mm. Jag gillar GTA. Så att absolut. Ja, det har ja. gått så långt att min... man inte glömmer det. Precis. Ja, för just. min del så är det egentligen. Jag är av den gamla skolan. Så jag föredrar nästan originalet faktiskt. Top-down GTA. Ja, Där har den en klassiker. Där var det i sin spets vad gäller just att köra. Bli jagad och så vidare. Men det går ju inte att jämföra med det är ju som en annan alltså en genre. Nu är en helt annan sak och nu är det en tredje persons open world på ett helt annat sätt. och Jag har egentligen inte riktigt fallit för GTA sen, vad var det, trean som det säger, blev? Du måste ju fastna mm. på trean och Vice City där för att kunna liksom komma till fyran och hålla hypen upp till mm. femman. Det, visst, det har fler karaktärer nu i, som huvudrollsinnehavare om sig, om man stötsar emellan dem, och det låter ju lite intressant i premissen bara där men jag vet inte om jag kommer direkt springa iväg och köpa det men jag kan förstå de som har spelat serien efter tre att det här är någonting som man faktiskt ser fram emot du, du nämnde ettan där så en rolig liten tidbit är att snubben som som gjorde ettan gjorde det som sitt slutprojekt när han gick på universitetet I Skottland? Vilket, eh, ja i Skottland och eh, roligt nog så var det samma universitet som jag gick på när jag studerade i i Skottland så jag fick reda på sen så det, mm. var, det var lite roligt kom ju sen en sån här någonstans. Ja vart det ditt gick jag någonstans? Men jag var inte jag studerade inte till spelutvecklare. Nej, så det är misstag det där från början. Du Kom in på fel fult. <laughs> ja. Ja, men ja, oh, Jo, så kan vi också se på saken Precis, men där har vi i alla fall det då från Steam Community som vi tog upp och där får wrap-up angående just lyssna-mail och respons då Ja, med den lilla wrap-upen så jag tror att vi, vi finner oss i något form av avslut jag tror det med. Jag det tror ordentligt. det. vi finner oss där, Och jag skulle då vilja tacka alla som har medverkat i produktionen och alla bakom kulisserna som har hjälpt till. Eh, vi ska Det är tillsammans folk, bara. Ja. Det tål att tackas fler gånger. Vi ja. kan ju ta och nämna: i, Eftersom detta är ljud och inte i bild, så våra credits får ju läsas upp manuellt här. Va? Jag vet inte vart jag är på väg med det här. Det börjar bli sent. Okay. Um, om ni vill ha information om Nördliv och dessa galenskaper. Så nå på en hemsida. Är den klar den förresten? Den är så gott. Alltså, kör på det bara. Kör ja, vad bra, vad bra. www.nordlivpodcast.se Där kan ni hitta länkar till alla olika medier som iTunes, Youtube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak-information om ni vågar gå in och tala med Lotta och spela Heroes of the Storm med henne. <laughs> Och få alla de här jättebra upplevelserna Som hon har tydligen spelat Ja, jag vet inte Det är ett mål att få in Jag kommer anställa några och spela mot Som så här. nu ska ni vara riktigt trashiga Och bara skrika Men kom gärna in Och lyssna, gilla, prenumerera Alla dessa roliga grejer Följ oss, då kommer numren och går upp Och då sitter vi och tittar Två stycken som lyssnar nu, oj, oj oj Vad mycket folk det är, vi kände som här i vår lilla by Ja, det är som precis när vi började, då det faktiskt mm. var två stycken det, det, ja. känns, det känns vi bor lite biomax i vår byfåna Ja, det är ju en bra ändring, det brukar ju vara du annars. Ja Jo men, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag är gammal gubben, jag sitter i min lilla, <laughs> min lilla gungstol och hyttemänköpp sådär Och, och löst här och glattar i Sätt inte ut mig på ett stubbe. Sätt inte ut mig på ett stubbe. Jag så gammal. Sing out you're dead. <laughs> I'm not dead. <laughs> oj, oj, oj, oj. Moving on. Vill ni maila oss och nådde att ha dessa roligheter och galenskaper så kan ni nog mejla rätten info at nordlivpodcast.se Maila oss gärna om ni vill oss något helt enkelt. Det kan vara lyssna lyssnarmail. Det kan vara om ni har hört något roligt. Om ni undrar någonting så ska vi alltid försöka svara på det så gott vi kan. Mm. Jag tål att nämna veckans spel ännu en gång här. Det är nämligen Shadowrun Returns Dragonfall. Nu tror jag vi har slut på energi. Det har varit ett gåa två och en halv timme här. Och... Jag tål och tacka alla en gång till som har medverkat Fredrik, Rob, Danny och vår specialgäst för denna gången, Karl. Tackar, tackar er allihopa. Och hoppas att de som lyssnar återkommer nästa vecka igen. Tack för oss och adjö! adjö. Hallå! Toodaloo.